Please me and when i looked the moon had turned to gold blue moon now i no longer alone without a dream in my heart without a love of my own blue moon the dream in my var jag tillbaks. Tillbaks kanske jag ska säga. Si, det blev väl kul och podda med dig igen. Mm, ja, men, precis och ju jag måste varit över mer det kanske gets ju den är så märklig och vi vi alltså ja, vanligt vi har inget manus jag och Martin hörvis ska bara sitta och prata lite om vad vi ska prata om men Martin jag vet du tar igång och att man ska presentera mina projekt och så där för lyssnarna. Det tror jag inte alls för delvis de som inte lyssnar på råd i bubbla borde verkligen göra det för deras egens skull och sen tycker jag verkligen att du ska få möjlighet att göra lite reklam för allt ditt fantastiska arbete. Vad vad gör Martin på dagarna? Ja, jag driver ett alternativt medet bubbla så med ett ja libertarianskt projekt. Vi har nyttsaggregat som heter Bubbla och ett antal olika satellitprojekt till det. Så ett av dem är Radio Bubbla, vår podcast som är kanske det har blivit lite jam vår flaggskeppsprodukt, det mm. mest populära fram oss rik av våra många olika projekt. Och vi kör 90 minuter tre gånger i veckan med nyhetskommentarer, bara nyhetskommentarer mm. från ett ett libertarianskt ganska högerextrem perspektiv. Eh <laughs> uh, vi har gått på i fyra år så vi har gjort en 600 någonting sändningar 7000 någonting i eh, sitt slag senaste kolla ja fantastiskt alltså och det är faktiskt det ja men det är det är min liksom usakliga ansvar mm. från vecka till vecka att sköta den här podden också klart att jag är liksom man kan säga lite så här chefen över hela verksamheten på på bubbla och sånt där det är jag och min fru så Fierkstålsson som det är ju projektet och sen har vi en 1000 någonting medlemmar och eh, också ett, två central manager som är själva bubbla redaktionen väljer ut nyheterna och sånt där. Så det är ett alternativt medierätverk. Ja, det är väldigt roligt och det är det är så kul att se med hur ni och vi högerextremar om man säger så att vi vi delar ju så otroligt mycket. Eh vi ska väl nog hata reda på vad som faktiskt skiljer oss. Jag hoppas jag att det går fram till någon slags fråga där vi verkligen tycker helt olika. Det var kul att diskutera det med dig. Det ja, absolut kul. Vi ska vi inte göra nu men här nu den då åt på några år. Jag upplever verkligen att de här bubblorna eh kommer närmare och närmare varann. Eller tycker du att jag varit så från början? Nej men men så är det definitivt ehm um, på Bovårdsida på, på den libertyranska kanten. Så är det väl så att vi vi har börjat ta vissa frågor på större allvar så framförallt då eh uh, invandring och invandringsrelaterat eh mm. uh, och för min egen del jag jag tror inte att det skulle gå så här långt. Jag tror inte liksom att svenska politiker skulle skärpa sig på något sätt och liksom triangulera SD och täljas invandringspolitik. Alltså, jag tror det det skulle hända för liksom 10 år, 15 mm. år sen så jag skrev förvånad liksom länge när när det aldrig hände och sen insåg jag plötsligt de här människorna gav nog och körde det här åt alla och så plötsligt blev plötsligt blev invandringsfrågan mycket viktigare. Borgsilla har gjort en liknande resa att man har blivit lite nog om frågor om fråga, invandring och även frågor om etnicitet, demografi och så vidare. Mm. Eh och sen och sen från från er sida om, om jag om jag förtrycker på det sättet mm. så tycker jag i alla fall ja. med ana att ni börjar titta på ekonomiska frågor Absolut. eh och och inse att vi kanske måste ha en mer en mer rationell syn på ekonomiska frågor. Eh man förstår att privat ägande är väldigt viktigt, marknadsekonomi är väldigt viktigt eh och, och då blir ni lite mer åt en åt en libertariansk riktning i ekonomiska mm. frågor och och på det sättet så, så tror jag att de asvärna har hoppat på och mötas. Det är mitt intryck i alla fall. Det mm, går man verkligen mycket handlar ju om frihet i min syn träda in men kan vara två eller tre oprora diye bubbla så tror jag det var Boris som pratade om det här med frihet att svenskarna inte riktigt vet vad frihet är. Och då fick mm. han sån jo men du vet man väl och jag vet inte den har bufflat med mig med den tanken och utvecklat så jag kan säga då förstod jag inte alls vad frihet är på det sättet alltså att vara fri från staten för svenskarna är ju så var han med staten. Staten är ju blodet nästan och det är, tror jag minns det om vi ska säga så eller vi kan väl ha det för att ska det ska vara enklare. Jag börjar förstå mer och mer att staten står som bottenbete sig nu så kommer alltid staten att bete sig mer eller mindre. De kommer alltid ta mer och mer makt, ta mer och mer ifrån dig, ta dina barn ifrån dig. Det brukar ju så att de tar äger sina barn. Mm. Då beter man får ut på utfodra sina barn. Och så mm. betala, men du får inte uppfostra dem överhuvudtaget. Och i ditt hus äger du inte, kläderna äger du inte, din egen tjänst du äger inga pengar, du äger inte dina tankar snart. Och det vill här, det vill det, vi båda kämpar för någonstans, frihet. Ni kanske har förstått att friheten hänger på att vi måste ha gränser, annars tas friheten ifrån oss. Och vi har förstått att vi måste ha gränser, det har vi alltid vetat, men också eh vi kan inte göra. Mm. Väl <skratt> det är väl sammanfattat. Och det fanns att lyssna på Radio bubbla och kan du inte berätta lite om den här nya podden. Jag tyckte den läste spännande igår. På tångelse podden, precise. Ja. Så min traditionella medvärde i Radio Bubbla är Boris Bendulich, mm. legendarisk entreprenör och kulturarbetare som numera, tyvärr sen i augusti tror jag, sitter i fängelse. Han, han jobbade som vd för ett företag som heter Kraft och Kultur för, för 10-15 år sedan och han har blivit dömd för att ha ja, gjort, gjort saker som man inte ska göra med bokföringen i, i det bolaget. Mm eh så att någonting någon det nu fattas den kom 8 miljarder det borrs fel och sen fick han gå i fängelse. Eh så att del så har vi då behövt göra om då bubbla lite grann. Jag har behövt skaffa en ny medvärd och sånt där och liksom lite har starta om det kulla med podcasten. Men eh det är också så att vi saknar Boris väldigt väldigt mycket. Men då har vi ordnat så att vi kan prata med Boris på telefon när han är på Kolsmodarnas fängelset spela in de samtalen och publicera dem som en ja men vi tänker på det som en ny podcast så att jag har lagt upp ett avsnitt och det här är då bara för våra betalande medlemmar det är bakom betalväggen i bubbla premium men vi har lite ett avsnitt nu där vi jag bor i samtalar om lite grann om fängelselivet hur funkar det i fängelset hur är medfångarna eh hur hur lyckas det allt praktiskt då hur hur hanterar man de mentala aspekterna av sittet i fängelset och så vidare. Och sen ska vi prata om andra ämnen i kommande avsnitt. Så det är lite nytt koncept i liksom så brusigt telefonljud eh liksom konstigt fängelsslammer i bakgrunden andra ämnen. Men ändå ganska roligt och uppfriskande och för oss som har lyssnat som har villra lyssna på Boris mm. och uppskattar hans kloka kommentarer så är det oerhört att tillgång till dem igen. Ja, Boris är verkligen saknad. Men utan att avslöja för mycket hur har han det? Jag har tänkt mycket på Boris han är ju en, en, en rätt tuff kille uppfattar jag det som, som mm. ändå anpassar sig men, mm. men hur har han det kort? Boris har det bra. Dels är han ju som en person som alltid landar på fötterna oavsett mm. vad som händer. Och sen är det så att han sitter ju på liksom, inte bara lågsäkerhetsfängelse utan liksom den lägsta säkerhetsnivån av alla lågsäkerhetsfängelser. Mm. Eh så så det är liksom inte det är inget sånt ställe där det är liksom våldsamt eller gängbildningar eller något sånt där. Eh och han har ganska bra situation så han kan han kan läsa och skriva hela dagarna och träna mycket i fängelsedjummet. Han har liksom stäckt sig ur behovet av att jobba i fängelsedjuprikerna. Mm för att de, de vet att han sköter sig och att han, han läser sina böcker och så vidare så att han han har ganska bra tillvaro i fängelset. Och det och är vi gott mode. Han ja, är väldigt mm. glad och rolig och kreativ och gör sköter ganska mycket saker. Vet eller få på utsidan. Ja, jag sätter när till och med inte på Facebook ibland har jag sett det och skrivit. Han skriver för han, han skriver Facebookdateringar för hans inte skriver hela dagar av så skickar han bara med post till mediehälpare i Stockholm som knackar in dem med dator och lägger upp dem på hans Facebookkonto. Man kan inte tysta Boris. Men han fick Nej. ganska långt straff va. Både 2 år. 3 år, 3 år. 3 3 3, nånting år. Eh, vilket innebär att han blir villkoret fri igen normalt sett efter 2/3 delar av tiden. Mm. Eh, så att eh, hösten 2020 och sånt antar jag att han kommer ut. Långt. Syns oh, sjukt. Och jag har ju fantiserat en del om så här. Ja, man kommer väl åka in någon gång och man kommer väl sitta inne och det kanske kunde vara gött och så där, men jag fick förbi åkte jag förbi Kumlanstallarna med, med min exfru för ett tag sen. Så jag kan bara ur bilen få titta lite, cykla fram mot portarna och plötsligt Martins bara slog mig som panik. Tänkte bli ivägsläpad ut mot singvillan. Jag menar mm. hur gött det kanske än är fängelse när man kan man kan träna och läsa böcker och så där, men du är inte fri. Du är ju inte fri mm. att göra vad du vill och jag tror att det är en en känsla som som är svår att till i början alltså hur hur bra man än har det. Mm. Ja jag jag har sårt levt med inne det. Mm. Det är rätt var en romantisk inställningen. Jag har också tänkte när tanken att det kanske orschönt att bara sitta inne och ju kunde läsa böcker och dagen och sånt där inte behöva tänka på försörjningen och det och allra det. Det var mm. länge sen jag tänkte så men men en gång i tiden. Men i praktiken så tror jag att det, det skulle vara en del riktigt riktigt tuffa problemgren psykologiskt. Ja, um... och ehm prata bort det för alla människor man tycker om och det är ah, ju Boris säger också att det det skulle nästan vara som att vara på så här spa med hel pension men jag har inte min familj här jag saknar mm. min familj och han har ju fru och fyra barn så ah, det ja, han har ju liksom någon som lyckas man på ett löseri med. med liv med det är väl två år tänker man hade kunnat mm. trycka istället för de här två åren ja, men våra tankar är med dig Boris du kanske lyckas lyssna på det här på något sätt <clears throat> Ja men du nu ska vi bara sitta här, tycker jag tycker ju fritt filosofiera här vad vi kommer om jag känner mig självrätt så kommer det vara ungefär den här planeringen vi har vi kommer ju säkert prata lite om rakt aktuella händelser förhoppningsvis lite politik kanske kanske bråka lite om politik har du något annat så här som du gillar att prata om jag vet du sa det det var väl delvist därför du är med att du ville du ville skiffla om korten lite och, och porda om lite för det blir ju lätt det vet jag att man fastnar gärna i gamla gamla jul. Så, vad skulle du vilja att vi gör Martin? Jag tillbörja med då vad jag vad jag inte vill göra i det här formatet det är det som jag gör i Radio Bubbla. Mm. Vi är på då i drift fyra år och Radio Bubbla blev ett inrutat. Det finns liksom en formel för hur man tillverkar Radio Bubbla. Varje avsnitt är exakt likadant på ett sätt och vis, för att det är ett nyhetskommentarformatet. Mm. Så att så att det som är min minne dröm lite grann det är att hitta det att får prata i podcast på något utan att det är lika inrutat, lite mer fri form, lite mer varierat eh uh, och också jag är intresserad av att integrera vandra lära mig mer av andra andra tvärmedieprojekt och så vidare. Mm, mm. Så att så att mitt önskemål skulle vara eh uh, inte nyhetskommentarer. Mm. Nej <laughs> visst, det, men vi. vad bra. Nej men det ska man inte det vanliga det vanliga sorten av snittskommentarer. Ingen heter det. Eh uh, gärna prata om saker som bio som vi är oense om till mm. exempel för att i röd bubbla så är vi nästan alltid överens mm, om mm. allting. Jag frågar. Eh och jag vill inte prata med folk som jag är liksom totalt överensamma jag tycker inte det är intressant att debattera med liksom mainstream vänster människor och sånt där av olika skäl tycker jag mm. att det är en dålig idé men om om du och jag kan hitta någonting som vi oense om. Det kan det vara kul att ha lite lite debatter och sånt där. Annars så kan jag tänka vi pratar om om allt men en himmel och jord som mm. inte är liksom politik och nyhetshändelser. Vet du vad vi kan försöka göra och det här det här kämpar jag alltid för uppe nu. Ibland lyckas jag ibland lyckas jag inte, men vi säger vi säger att vi bara skulle i, i köttrymden bestämma att vi träffas och tar en fika en gång i veckan på morgonen. Då bestämmer mm. man inte innan vad man ska prata om eller så där utan då får ju bara samtalet flyta. Nåt sånt skulle jag vilja ha. Podden. Jag jag har sagt tidigare att eh, drömpodden det här måste jag borde ju prata om länge att eh, drömpodden skulle vara nattsuddpodden. Vi mm. skulle vi skulle börja sända vid midnatten och sånt där mm. och så sitter man liksom en timme, två timmar, så många timmar man orkar. Och nu är liksom både både jag bor i Snektrister. Mm. Man skulle kunna tänka sig att man sitter och dricker något glas vin och liksom så där. Bara hur, hur man gör såna grejer. Men så här säger just att sitta på nattkanten och nattsudda och bara bara smaka skit och försöka få det ringa in. Ja, ah, precis precis. Och och, och så sådär. så här ett det är lite grann så här dröm drömformat. Ett annat ett annat radiokoncept som jag och Boris pratar om som i hoppas kan bli av någon gång med, och det är, kör lite så här som radiopsykologen. Låta folk ringa in med sina olika typer av så här problem, mm. ångeststörningar och sånt där. Eh och liksom rota i mer så här personliga saker och prata om om psykologi eller om ju är så här sex och samlevnad eller ah, Ja, men det har jag faktiskt. Det har jag mitt frågor liksom. Men då är man också långt långt bort från politik och och aktuella frågor. Det har jag mitt manus här för Daniel Stimme, relationscoaching frågetecken sträckt men med vem? Jag har ju blivit väldigt religiös på sista november, så här var nog svaret. Det är dig jag ska prata relationer med. Ehm mm. jag är absolut ingen relationsexpert. Jag är väl fortfarande förgiftad i så fall, men du är ju faktiskt gift så det kanske är bättre än mig på det där. Ja, jag är faktiskt gift. Eh mm. har bara varit gift en gång. Så mm, att mm, mm. det är bra. Är ett fördöme. Eh det är mycket väl faktiskt all tid vi hade. Det är otroligt hur fort tiden går. Eh ni hör det här så alltså ni som lyssnar maila mig eller Martin. Kan komma med lite frågor, med lite relationsfrågor eller med lite psykologfrågor eller filosofifrågor. Vi har väl inga ämnen som inte som vi som vi är rädda för. Ja men det är en bra devis faktiskt. Allt är tillåt. Det är så intressanta saker vi kan prata om precis vad som helst. Eh Martin, vi hörs om ganska exakt en vecka då. Kul, det ses fram emot. Ja, ha det bra så länge. Nej. Ja, ehm fotot det slös för fort tur att man har så mycket tid och mycket frihet här i Daniels timme här kan jag göra precis vad jag vill. Nu blir det Lennart Svensson och Svenssons historia till allra första avsnittet. Mycket mycket nöje. Svenssons historia med Lennart Svensson och Daniel Fröbel. Då vill jag välkomna just dig, kära historieintresserade, hoppningsvis eh lyssnare till det absolut första avsnittet av denna podcast som heter Svenssons historia. En podcast som kommer utgå ifrån den utmärkta och riktiga boken Ett rike som är skriven av då eh, Lennart Perssande som ska vara med. Det är ingen mindre än just Lennart Svensson. God kväll och välkommen. Tack så mycket för det. Tackar. Tack. Tack tack. Ehm, ja, vi första här nog ska ju bli ett litet introduktionsavsnitt. Vi ska prata lite om Lennart, lite om boken i allmänhet, också berätta vart ni kan beställa den givetvis. Det kan vara bra om ni är med och läser eh så får ni ännu mer behållning och berätta tror jag. Och jag vill ska väl bara prata lite allmänt lite. Vi får väl se vart vi vart vi hamnar. Mm. Först om Lennart Svensson berätta om hur ditt intresse för historia växte till. Liv. Ja. <hör> Jag har nog haft ett intresse för länge jag kan minnas faktiskt. Mm. Det har kommit ganska naturligt. Det har börjat med att man läste de här kan karoliner. Man hade historia som favoritämne och sen ja, vad kan jag säga, varje ämne som jag har sökt upp så har jag ju alltid i det försökt hitta historievinkeln. Mm till det är min privata läggning att ja men här har vi någonting om musik ja, men vad är historien? Mm. Här då, här har vi någonting om konst ja, men vad är hist vad är historien? Vad är berättelsen? Att på så sätt har det blivit. Men nästa har det blivit större låter det som. Jag på något sätt så har jag den här attityden att jag att jag söker bakgrunden att jag, att jag söker den historiska bakgrunden till vad jag ser runt omkring mig så att det är lite allmänt men är väldigt speciellt så har jag märkt att under hela mitt vuxna liv så har jag liksom gått in i svensk historia och funderat på ja, vad är essensen av vikingatiden, vad är essensen? Vad är kärnan i medeltiden? Vad är kärnan i stormaktstiden? Mm. Så att jag har faktiskt genom åren lite grann i bakhuvet formulerat den här boken ett rike utan lika. Den har liksom fuxit fram ganska normalt att det det får sig nog känns ju naturligt att skriva den här och katalysatorn själva liksom anledningen till varav det då att ja men idag spottar de ju på svensk traditionell historia. Idag idag släpar man ju det traditionella Sverige i smutsen så att då följde sig naturligt för mig att skriva den här boken som målar upp och lyfter fram det traditionella Sverige minns du när eller du kanske inte hade något sådant tillfälle men, men om du hade det när du började märka att historiebeskrivningen kanske är, är helt enkelt falsk alltså det var ju på sätt och vis var det ju en positiv grej när Herman Lindqvist kom på 90-talet mm. för han lyfte ju fram det traditionella Sverige igen och då tänkte jag, ja men okej nu har han tagit an det, nu har han täckt upp den flanken nu behöver inte jag skriva traditionell historia, men så kan ni denna att han var ju verksam hans historia en svenska historiehörskid den kom ju på 90-talet. Och efter det har ju har vi ju Picois men tagit makten igen. Mm, mm, det är Dick Harrison och mycket sånt där att ja ah, det finns inga svenskar, det är bara det är bara immigration hela tiden och det är, muslimerna har byggt upp att så att ja, det, det var ju det det har ju kommit strike på senare tid så det var ju under sprorret för mig att ta tag i det traditionella. Ja och jag menar det är ju illa nog att man då säger att det inte finns svenskare och så där men jag känner mig faktiskt ganska ofta kränkt. Alltså ordet, nu är det är ju nu det är ju som missbrukat det är ju det men men kränkt på riktigt när man släpar allt allt till våra förfäder har gjort för oss. Man släpar i smutsen och kallar dem det är, dåliga och våldsamma, de var rasister, kvinnoförtryckande, krigsherrar och så vidare och så vidare och det här är Jag skriver inte ett folk folkbrott men vis jag tror det ska det svenska folket att man skäms över att vara svensk det är väl precis det de vill åter det vad tror du? Mm. Ja, alltså det ju, gränsar ju till en sorts folkmords sentiment attityden är ju det att det svenska det är traditionellt alltid dåligt i den officiella historieboken. Så att det är verkligen alltså jag är verkligen glad att Logikförlag har gett ut den här boken nu som jag har skrivit att att den, att boken finns att köpa att mm. att den finns offentligt att liksom tillgå det har <går> lugnade ner det kom in det är vis lugn det är vis skedsrom efter att ha fått den refuserad av andra av mm. olika andra fördomar det är klart vi var gav dem för argument kan det vara Nej egentligen var det, det att jag försökte med andra högerförlag men det liksom inte precis rätt för dem och och så vidare och så vidare så att det var ju typ att jag till slut hittade logik med dem. Ja, I fall nu ni sitter där och undrar men varför ska jag köpa den här boken för så ska jag bara läsa lite på baksidan den här. <hör> ett rike utan likem i Sveriges historia i något sällt, sannen radikal konservativ, traditionell övergripande historik över Sverige ynglingheten till våra dagar. Utan politiskt korrekta skydds lappar går författaren noggrant igenom Sveriges fantastiska historia med utgångspunkt från från folket, våra kungar, gudar, krig, strävanden och steg. Denna berättelse är svenskarnas Och i dessa tider kan det vara på sin plats att understryka att det utan tvekan handlar om det etniska svenskarnas historia. Och att detta folk onekligen har mycket att vara stolta över. Det är något jag har tänkt på mer och mer, Lennart. För många och för mig med så var historia länge... Ja, du kanske tror jag menar, det var liksom ett ämne bara det var något väldigt okonkret någonting som för någonting som man inte hade någon koppling till överhuvudtaget och ett folk som inte kan vara sålt över sin historia de blir ju som svenskarna har blivit nu tror jag. Mm -hmm. Jo, framförallt man nämnde aldrig i historieundervisningen, man nämnde inte ordet folk. Det är liksom nej det är bara människor i mm -hmm. historieundervisningen den har bedrivits i det här landet under efterkrigstiden. Det är ju värt att ut och fördölja att det finns att det är vi etniska svenskar som är bärare av den historiska kulturen i det här landet. Mm. Det har man ju helt förtydigt. Det är ju socialdemokrati och PKOism och ting. Det har det där det har präglat oss. Det har gjort historia ämnet väldigt löst i konturerna och väldigt oangeläget från officiell sida så klart du det ser vi ju vid inte bara Sverige vet du nästan alla eller den vita historien försöker man göra till att det förputtas bort och hemskt medans vi vet när man då på liksom, afrikansk historia och sånt men där där verkar det ju varit tvärtom där ska man ju lyfta upp och hylla saker som inte ens sa hänt. Ja i den utomeuropeiska världen där lyfter man väl fram sitt eget nationella man lyfter fram sitt mm. eget nationella äh, väsen och man man tar igen idén att att de vita reglerade dem men du kommer ju så ta dem igen och säga ja, att det är vad vi har gjort allt vita mannen har inte gjort någonting har gjort. <laughs> tycker du Ja men kära vitmannen alla tar du så fick ut när den vita mannen kommer dit ja och hur ser det ut nu Och visst det finns ju mycket man kan diskutera där såklart om man slåverit men det är de har man ju också nej. Ja, som ni kanske vet alla där ute, den vita mannen får skulder för precis allting eh, ut när alla vet hur det stod till med slaveriet till exempel. Att det fanns såklart långt innan den vita mannen kom dit och långt är fortfarande. Och den vita civilisationen är såvitt jag vet landet om jag har fel den enda som, som genom krig och lidande och oerhört mycket resurser har slutat med slaveriet. Jo, det kan man ju räkna med ord och det går ju att slå fast. Mm. Men egentligen jag tycker så här att i världen det finns olika kulturer och de kan nu på något sätt existerar parallellt. Alltså om jag vurmar för Sverige och jag vurmar för västvärlden, om jag vurmar för den vita kulturen, då går ju inte jag egentligen och tänker upp hur mycket bättre vi är än Afrika, men jag okej, okay, vi är mer avancerade än Afrika. Mm. Men visst existerar i ju... afrikaner är bra i Afrika, de kan ha sin de kan ha någonting att bidra med i sin egen kultur. Ja, och de kan ha något att bidra med i vår kultur. Mm. Och så har vi paralleller som i Kina som i Indien fatt det finns någon sorts svam existens där så att man, jag jag går inte och drömmer om en ny kolonial. Nej, det blir ju. Där en... var vi simpelt på det. Jag har aldrig drömt det men eh det handlar inte om en historia. Men du, vad är då den absolut vanligaste missfattningen om svensk historia? Kan det vara det som boken inledde med här Sverige finns och etniska svenskar finns? Ja, det är så. Utveckla det där. Finns det verkligen så? Alltså, ha, var var inte alla afrikaner från början? Av? <laughs> Precis. Jag menar o många till en urkund som är på något sätt den äldsta som nämner Sverige och svenskar som i någon mening nämner det så är det en bok som heter Germania av en av en romare som heter Tacitus Cornelius. Och han skriver om Germania, han gör en geografisk översikt över det den kulturen som finns då norr om Rom och i den kulturen så är här människorna i regel långa, blonda och blåögda. Och i denna kultur finns det bland annat en stam som heter eh uh, ja uh, sveto. Ja ja, sveto. Suvius, Suiones, just det. Och från det så utredde jag hur det där av efter han blivit sver och svenskar. Mm -hmm. Men jag menar det är ju så klart som du kan bliad. Okej, okay, Sverige fanns inte då kring år 0 när han skrev boken. Sverige fanns inte. Det fanns ingen nationalist det fanns inte några svenska förlag men det liksom stjärnan till det fanns ju ändå då och det var det har funnits fler antika författare som man nämnt att att det bodde i den här delarna av världen det bodde en inhemsk befolkning och de var inte samer de var inte negrer de var indoeuropeer de var germaner de var långt avlägsna att det det är i den det är den kretset det är ju den utgångspunkten man måste ha och det hade ju alla svenska historieböcker för 100 år sen men sen dess har det det där helt försvunnit. Ja den den svenska rasen eller den nordiska rasen kan man väl så här fanns ju det är ju där allting utgår ifrån. Det verkar ju inte folk förstå men kulturen, uppfinningarna, musiken, allt grundar sig i vilken sorts människor du har där. Hade det motsvarat samer i Sverige så hade det sett annorlunda ut, hade det bara bott afrikaner hade det sett annorlunda ut, Då hade det sett ut som Afrika och så vidare och så vidare. Men som det är nu så verkar det ju vara mer att det här är bundet vid alltså om, om det kommer hit den afrikans så blir han svensk verkar ju folk fortfarande tro att det skulle sitta någonting i själva jorden. Ja, visst nämnde det där är ju bara en kosmopolitisk varu föreställning. Det där det kan man ju helt liksom hoppa över. Jag jag jag, inte, jag jag jag argumenterar inte ens emot det där i min bok för liksom jag jag utgår från taket hus Germania så ja men det det bodde blonda och blåögda germaner här kring år 0 och sen sen går jag vidare utifrån det och då då växer ju en bild fram. Mm. Då där jag också mediala okej okay, det är inte alltid lätt att fastslå det är inte alltid bevis i domstors mening men jag målar ju en bild där jag gör det bygger en, en en så kallad indiciekedja mm. att det här är det traditionella Sverige och vi har glömt bort det men vi måste minnas det. Igen. Vi måste ta tillbaka den traditionella bilden av Sverige. Mm. Och bli stolta igen. Ehm um, vet mm. vi nånting mer om de här sjönerna? Vet vi bara att de var blonda och blåögda eller finns det mer ni skrivit? Ja, vadå? De hade de byggde skepp som såg likadana ut i föror och akter. Mm. Och det är ju det är ju en brott till vikingaskepp, alltså till exempel. Alltså de var de hade en skepp, de hade en sjöfara kultur. De var liksom sturska grabbar, de det vet ju sen med vikingatågen att det skulle alltid vara liksom de skulle ut på krigståg och varenda år och det den där nomadiska stilen den fanns ju redan då då under yttrataget till exempel folkvandringstiden där goter och andra översvämmade romerska riket så att man ser ju direkt att det är ju samma mentalitet det är ju det här nordiska kynnet. Och äh... Vad tror du om det här för vi bara spekulerar. Tror det att det kan sitta kvar i oss fortfarande i blodet eller har vi blivit så utspädda och feminiserade och trasiga och historielösa och moderna att, att det har försvunnit? Nej, alltså jag är optimistig och jag och jag tror även att och jag tror att vi här upp i Norge, vi, vi vi har liksom ännu inte byggt för vi har ännu inte byggt för Timper de andra undanita genar och spanjorer de hade liksom romarriket de de fullföljde sin historiska sitt gest var det där med med romarriket. Mm. Och redan sen nästa skede i historien den europeiska fasen den faustiska den börjar ju först på 1400-talet. Och det är ju samma med Sverige, den svenska nationalismen, den den blomstrar ju upp på 1400-talet med Engelbrekt Och det visar ju att vi är en ganska ung kultur att det är, vi har ju liksom vi går och räknar tillbaks till år 0 och vi kan räkna tillbaks till ynglinga ettan på 500-talet men det är liksom först efter medeltiden det är ju först i nya tiden med Gustav Vasa och stormaktstiden som svenskarna liksom gör något intryck på världen mm. och jag tycker vi fortfarande har kvar lite lite fart från det där vi vi är liksom inte ödesbestämda att bara bli något litet märker ned folk utan vi har ju fortfarande den här kraften i oss. Nu måste vi bara lära oss vår egen historia och inse att vi är någonting att att räkna med i världen. Vi, vi är liksom den här sorts orod, det är en sorts, sorts strävande, en sorts en sorts get up and go. Det och det är lite grann det det skiljer oss från folk i södra Europa. Det det måste vi ta fasta på och vi kan göra det till något positivt. Ja, vi har pratat om del om detta. Jag menar ju att, att det beror till väldigt stor del helt enkelt på klimatet. Det är hårda, kalla klimat där uppe som kräver att man utvecklas, samarbetar, kommer på bra saker, inte slåss för mycket inom, inom, in, inom flocken så att säga mm. ehm, och så vidare och så vidare. Och kanske också en upp, upptäckarlusten då att du måste, måste ut och, och hitta nya saker helt enkelt för att överleva. Vad tror du? Jo, precis upptäckarlusten. Jag tror att det är något specifikt bland nordeuropeiska ungdomar att de ska alltid ut och resa. Mm. Och det är lite grann vikinga-stilen att ja men ut ut och resa. Jag tror inte att alls samma samma attityd finns inte i södra Europa i Spanien, i Italien. Grekland utan där ja där de sitter nöjda i solen <laughs> och det Det är inte är det som händer men liksom ja, rubbet på. Ja, men där är så liksom tyskar, skandinaver, engelsmän i så vita nordamerikaner de har där de ska ut de ska vara backpackers och resa mm. runt och det den där exotismen den där upptäckaren annan den visar ändå lite grann på att det är någon sorts vikingar andra som mm. lever kvar så att det. det tycker jag vi ska be om. Och det är svårt att inte se in för mycket i historien här nu men vi ska ju försöka prata <coughs> försöka prata lite allmänt. Ehm um, vad tror du varför gör de samma vår historia? Och vilka domare de? det kan ju ja. så knasigt det fingr. Jo, det kan man ju fråga sig. Nej, men det är ju ganska klart det är den här det är en, en kosmopolitisk aggressiv tendens som är riktad mot etiska svenskar. Det är det är en, en tendens som vill ta ifrån oss makten. Det är en tendens som vill att Sverige ska bli ett asfalterat McDonald's och stormakts vad ska jag säga stormaknads Jag det markjunit i norra Europa där svenska flygarna ger som Pride flagg alltså det, det fienden är väl organiserad men det måste ändå gå att ta tillbaks Sverige det måste ändå gå att organisera oss och framförallt meda politiskt på ett fredligt dagligt sätt liksom ta tag i det som ändå är vårt eget. Och det har ju ändå ett värde att vi kan göra det nu i vårt eget land. Att vi kan, och det är till exempel jag, jag är ju tacksam på att jag får sitta här och prata om det här. Men jag är också, och det som gör mig glad är att jag sitter här i Sverige. Jag drar kraft ur den svenska jorden. Mm. Jag sitter här och predikar och jag befinner mig i Sverige. Jag är inte i exil på andra sidan jordklotet. Jag befinner mig fortfarande i Sverige där jag vill vara och där mina för federal debatt sen ur minnes tid. Mm. Jag har svårt att prata om. För jag jag tror det finns en ja det kallas det spirituellt men det finns ju en såklart en styrka i att att vi just i Sverige, visst vi skulle kunna flytta hela svenska folket någon annanstans och vi skulle fortfarande vara svenskar och så där men det är ju där med blod och jord. Och jag tror det är svårt att sätta fingret på det. Det kanske du kan göra eller beskriva det jord på något sätt men jag, jag kan inte säga menen så. Blod och jord. Man känner att det är kopplat. Alltså det det går inte att helt förneka. Det det måste ju vara så att man är sin is inte dåliga. Varet så att man tar in att man kanske äter mat som kommer från bla bla bla. Eller ena ja. andra, andra sidan gjorde att man kanske lyssnar på en musik lyssnar på musik som har någon lunda internationell. Ja det på bakgrund. Det. Ja. Men liksom men sammantaget man ser till ens familj, man ser till den linjen av människor som man kommer från. Om man ser till de människor som har påverkat dig när man ser till överlag den kultur som har påverkat det. Det är ju den vita västerländska kulturen. Mm. Ens förfäder är ju vita etniska svenskar så. Att, och vi har alla minst läkt alla fan har alltid levat här i Sverige så då ur den aspekten det är ju naturligtvis ditt blod och jord. Och inte det åtminstone det går inte att förneka. Man måste man kan inte helt montera ut det ur ekvationen så. Att, visst men jag uppskattar plus att vi är ju skapade landpassade vad man nu vill kalla det för just det här klimatet för just de långa mörka vintrarna för kylan för den otroligt vackra sommaren. Vi är ju ett ljusfolk vet jag, man brukar prata om väldigt ofta. Vi dyrkar ju solen på ett sätt som som man inte gör om det har sol när det är vinter. Man ser ju ofta solen som något farligt. Och det tycker jag är så fint det ser man ju aldrig tydligare än du vet, när de första kalla vårsolstrålarna börjar komma. Vad gör svensken då? Då springer de ut på asfalten av med kläderna på med konstigheter. Alla är så snygga plötsligt. Vi vi är, är så otroligt vi vill se så att vi har inte vi har inte kommit längre om man säger så vi är fortfarande de här soldyrkande ja människorna vad ja, det sen är riktigt otroligt fint. Jo men precis soldyrkare det är vad vi är här upp inne. Mm. Mm. Det är vad vi är här i Europa för att jag menar i Mellanöstern där är ju solen het och brännande och där där dyrkar man ju månen mm. precis. Det är liksom vilken är islams symbol mm. det är halvmånen. Mm. Mm. Och det går ju tillbaks på måndyrkan. Medans vi är här i det kvariga norr, vi är sondyrkar och det är precis som du säger, det kan vara lite periodiskt att så fort termometern går en grad över norr då ska, då ska svenskan gå med shorts och så ska han gå och äta grass och ofta, ofta de här, jag kanske själv känner det ofta de här konstiga blommiga bermudashorten som man hade för att alla blir så glada och lyckliga att det sprutar endorfiner i folk så att man känner sig lite extra snygg man har sina leopard tights på sig fast man kanske kommer på lite senare på sommaren att det kanske inte var så smart. Och vår känslor, det pratar man ju till och med om ja. när man är förälskad, man har liksom vår känslor. Vi blir vi och det tycker jag är så fantastiskt. Det har ju vänner som har bott utomlands länge och de säger det att när det är samma klimat hela tiden, det är någonting som fattas. Vi är så inställda på detta. Vi är så inställda på att vila under vintern, härja på sommaren. Vila under vintern, härja på sommaren för att vi är vi är vi ska vara här. Vi ska vara uppe i norr, det är här vi hör hemma. Jo, det är så. Det är präglad av det här. Det är... Så är det bara. Men du, jag måste berätta eller fråga här. Vad sa, kommer du ihåg här? Jag vet inte när du läste din egen bok. Jag tänker att alla fattar av sådana böcker. Memorerade huvudet, det förstår jag om ni inte har. Men vad sa snidaren av dalahästar när han fick frågan hur man gör en dalahäst? Jo, man tar bort det som inte är häst. Och hur kan vi koppla detta till din bok? Ja, det var när jag tänkte hur ska jag avgränsa det här? Mm. Och då tänkte jag, ja hela Sveriges historia om jag ska nu koncentrera det på 550 boksidar lite drygt. Jo, jag måste det handlar inte om att stoppa in allt man går och tänker på utan det handlar om att ta bort, välja att strategiskt ta bort vissa saker och då och det gjorde mig samtidigt väldigt glad att kunna tänka ja men vad sködnib behöver jag inte berätta om unionsupplösningen Sverige-Norge 1905. Det behöver jag inte berätta om vikingatåg varken i östra eller västerled och och så vidare och så vidare. Jag kunde välja att dra på ett relativt fritt sätt. Jag mm. menar att jag, jag täcker in hela historien. Det är ett sorts det är en kontinuerlig bilden, en, en mer en bred målning än en, en canvas som jag målar dem med ganska både bred och detaljerad pensel, men jag kunde sånvi det såna om liksom medeltiden efter är det domens medeltiden efter kristendomens införande det är inte sådär jätte ja vi kommer väl att prata om det också mm, men jag kunde nedprioritera vissa saker så att återigen hur gör man en dalahäst om man tar bort det som inte är dalahäst och det är vad jag har gjort ju ja. hur gör man en svensk historia om man tar bort det som inte är svensk historia och boken ger hela inte allstad uttrycket. Jag vet det finns något bättre ord för lättläst. Lättläst låter allt som det är en barnbok, men jag tror kanske folk har blivit lite paj för historieböcker har en tendens att vara väldigt tunga och tröga och eller talat ointressanta späckade med detaljer som man kanske egentligen inte bryr sig om. Och om ni känner så så tycker jag verkligen att ni ska beställa den här, ett rike utan vik, och känna att man behöver inte ha en historiebok på det sättet. En Sveriges historia är ju oerhört spännande. Det är bland det mest spännande som finns för Sveriges historia historien om dig om du är nu som blir etnisk svensk vilket jag utgår från nästan alla är är ni som inte är det så är välkomna också. Och jag vet inte du måste ju upprätt massor med historieböcker. Finns det alltså finns det finns det bra skrivna historieböcker i Sverige som säljs nu eller är det bara skräp? Ja, jag kan väl låta dig gå tillbaks till Herman Linkvist. Han var ju lite grann en han var kanske inte en ögonöppnare för mig för jag hade då redan läst till exempel Alf Henrikson som också han var relativt läsvärd historiker som vars historieverk fanns då tillgå då under 60, 70, 80-talet. Mm. Och liksom sen har jag läst jag har läst lite historia på universitetet fast jag har inte jag har ingen finkandi just det ämnet. men då märkte man väl att ja nu här kan de här kan någon konst att göra att suga musten ur ett intressant ämne. Mm. Men jag vill också samtidigt säga att det finns ju idag en tendens att det finns en tendens till att göra historien underhållande. Eh Peter Ränglös poltar har ju till exempel ett steg i rätt riktning. Just det. Och jag har inte följt honom sen i hans senare böcker men visst han har ju förmodligen rätt så att den här tendensen den har ju i någon mån blivit vanligare nu att historien ska vara underhållande. Det är mer vanligare nu än det var när jag. Började intressera mig Men då vill jag också poängtera Den enda boken på marknaden som säger Att etniska svenskar Existerar Och att det är de som har byggt Sverige historiskt Det är min bok Det finns ingen Jag är helt sinnessjuk bland annat Förlåt här att jag ja. blev helt upprörd Men ärlig, en sån fullständigt grundläggande Grundgrundbult Fundament, andra ord för samma sak Den hoppar man vara över Sverige bara ja. ploppade ner på något oklart sätt Och sen blev det bra men när jag åt men det är inte så klart för att det har blivit tabu att nämna ras att nämna etnicitet det är så tabu så det är väldigt lätt för mainstream svenska historie författat att bara att bara gå förbi det det är sånt tabu det är värre tabu än än vad sexualitet var under viktorianska eran det, det var liksom om det är ett tabu jamet då, då då hoppar man över det och det går lätt man bara lämnar det. Men, och det är, det är så svenska historieförfattare gör. De bara lämnar det. De bara hoppar över. Även Herman Lindqvist, han dedicerar sin historieverkning till dig som bor i det här landet. Åh, mm. oh, vart. <laughs> du är som om man har fått ja, ett men... svenskt pass. Du var med och byggde Sverige. Ja, visst. Men ja, nu sitter jag här och blir det konstigt att man fortfarande kan bli upprörd över alla år. Men har du någon teori? Hur förklarar man då om det inte har med ras att göra hur förklarar man då att Sverige har blivit så fantastiskt bra som det har blivit med alla uppfinningar, alla otroligt framgångsrika liksom krig om man nu gillar det men det är ändå ett tecken på att ett folk är framgångsrikt. Hur vad är förklaringen då om det inte är svenskarna? Det är väl då. De, de, de lägger ut inbred då och bara de bara hoppar förbi det och säger mm. ja men Sverige det bara det bara uppstod. Mm. Det är liksom det är den här vänster attityden att det finns inga konflikter, att vi synar är det stora utvecklingar eller någonting utvecklat så det genererar utan det är bara det övergår det är tendenser i influens det är, allting görs abstrakt allting försvinner i ett månadet varje och men alltså jag om jag nu får säga vad som är speciellt med mig att jag jag pekar ju ändå på jag tar ju fram i i början av boken då säger vad är Sverige? Jo det är en ett territorium det är ett rike dessutom är det en ett folk det. Jag pisskir upp etiska svenska det nordgermaner. Mm. Och sen så är det en det är en kultur. Det Sverige det är allting som kulturellt har gjort sig i det landet i musik, litteratur och så vidare. Och sista av allt så är Sverige också en stat en statsmakt. Och den där statsmakten kan väl lägga till det igen att ja men är det så bra att måla upp? jag stod hos Gustav II Adolf på Karl XII:s. Det var ju såna hänska förskryckare, men då då tycker jag ändå att Sverige levde i en väldigt hård internationell omgivning där kring 1500-1600-1700 och då behövdes det någon som stod i spetsen och sa att ja men Sverige är en nationalstat. Och även om kungarna då sa till svenskarna håll skäft och betala skatt så mot det är inte så kanske jättetrevligt men i långa loppet att bevara Sverige som en nationalstat det är vad som har fått etniska svenskarna att överleva. Ja, och vad jag observerade alternativet var där. Förlåt att jag avbröt dig men vi säg att han skulle säga nej nej ni betalar väl skatt om ni vill då. Ja som ni vill ni är helt fria. Mm. Okej, nu blir vi morderade från 17:00 på samma gång och alla blir våldtagna och mördade. Mm. Lite förenklat givetvis men men man kan väl nästan man säger så. Jo, jag menar att Alltså det var ju inte muntert att bo i Sverige under Gustav Vasas tid. Det var ju uppror och så där och det var ju frihetsträvanden i dalarna, frihetsträvanden i Småland. Och de slog Gustav Vasa ner. Så jag menar det är inte lätt att måla att göra alla nöjda i en i en medensvär generell historik som jag har, men jag måste ändå säga trots allt det var ändå bättre att Sverige överlevde som en enad nationalstat än att vi gick under som en som en fragment att vi blev sönderslita som Polen och det hände ju samtidigt om Polen blev helt utraderat det blev sönderslutet mellan Ryssland och Preussen och Österrike så. Det var bra att vi hade garden uppe och att framförallt Gustav den 3:e dåt ök upp att Polen delades ju i slutet av 1700-talet men då i Sverige dyker Gustav den 3:e upp och så nej nu ska jag ta tag i statsskutan nu ska vi göra slut på men så kallade frihetstiden nu ska det diskuteras svenskarna att behöra i sitt hus för det var vi inte under frihetstiden. Ja just det. Åh oh, det ska bli väldigt intressant att prata om. Eh men du har du kontakt med andra historiker och diskutera med dem eller är du är du utfryst så som en enablid i den här branschen? Ja jag har väl mer eller mindre valt lite grann det här eh, eremit eh attityden att eller jag det är ju väldigt bra att som författare att sitta i min något isolerade kammare och mm. mm. tänka ut mina eh skrifter och komponera och skriva. Men jag menar då har jag väl träffat folk för som har varit intresserade av Sverige och jag har några av de vännerna kvar men, men liksom i större det har jag i den historiska samfundet har jag ingen kontakt med. Nej. Mm. Men jag har hade signerad bok av Peter Rängl när jag skickade en gång en bok som jag har skrivit jag fick den. Då väl sa men då fick jag tillbaks då fick jag en skrift som var en minnesskrift över hans föregångare i Svenska Akademien Erik Lundroth och så fick jag en en sån här tunn en något tunn skrift men väl lovit och så fick jag en annan typ gratis bok det var någonting det var hans artiklarna han var krigskorrespondent i Jugoslavien så att ja, då fick jag ett signerat Peter Ängel-bok, det var ju fantastiskt. Och har ett rike utan lika fått någon uppmärksamhet från PK puben. Nej, den har ju naturligtvis. Nej, helt ignorerats ja, faktiskt. Det brukar ju vara enklare eh så. Ja. Eh, äh, lite jo, synd men det... men det har ju blivit mer om de på sistone, de märker ju helt där upp. Det de att, nej, är som att förstå att det är vi vi bättre på att ignorera det så kanske ingen märker den. Ja. Vilket ju är taktiskt ganska smart faktiskt. Vad hade de om de då försökt såga den så hade de ju lyft intresse för den i alla fall. Ja, precis. Eh men du avslutningsvis här jag är ju så otroligt nyfiken på hur helt enkelt konkret hur det kom till att skriva en bok. Kan du kan du beskriva någon slags typiskt arbetsdagar då arbetade du med ett rykte utan rykte? Alltså den den växte lite fram att jag att jag skrev några blogginlägg då. Men det var väldigt Och så tog jag det mindre pretentiöst. Jag tänkte att, ja men jag vet lite grann om äldre med tiden. Jag har och jag såg att jag hade i min bokhylla till exempel ett boklager som hette Erik Gustaf Jejs svenska folkets historia. Då kunde jag läsa lite i den och citera ur den och då fick jag en början, en grund att stå på och sen ja. Det visade sig att genom årens lopp så hade jag liksom täckt in hela Sveriges historia ganska bra då så att Och det var framförallt det att man kände att, ja men undvik detaljer det finns på något sätt man kan strunta i vissa saker, man kan undgå vissa saker och man kan i samma mån kan man snöa in på vissa detaljer som Svenska flygvapnets historia. Mm. Om jag då till exempel hade en bok som kommemorerade Sverige Svenska flygvapnets 50-årsjubileum 1976, då kunde jag ju den läsa ett och annat och då Precis ja, man jag hade här med en riktig historia att läsa hur i svenska flygvapnet bete sig under andra världskriget då just det Och och kan vi kan vi få in och prata om stridsvagn 103 tror du på något sätt i detta? Ja, <laughs> det, det är väldigt viktigt. <laughs> men du, eh så lätt kommer det då när jag vill ha mycket mer konkret. Jag vill alltså veta när när går du upp en vanlig skrivbordadag där du kaffe ja, ja. sitter du vid laptopen, klappar du katten, eh planerar att du att skriva 10 sidor per dag, du vet, och så vidare och så vidare. Nej, ja, jag har en gång i tiden så läste jag att ja men det kan man skriva 3 sidor per dag då är det bra. Okej, okay. kan man skriva det blir väl säkert tusen ord. Och liksom men då är man inne i processen. Medans vägen dit det det handlar i mest om att skapa en sorts ram för hur man får hela helheten att rulla på så att säga och då och ja, men lite mer konkret det är väl ungefär man går upp på förbindan på förbindan skriver man ja, kanske <laughs> 300 ord. Mm. Sen lunch och sen på eftermiddagen kanske man skriver 200 ord. Okej. Okay. Mm. Men egentligen ja, som jag lever nu så det det är ganska fokuserat på skrivandet och det har jag jag har egentligen alltid beerat har det så att ja, man går upp, skriver på förmiddagen, kanske går ut efter lunch, kommer tillbaks, fortsätter skriver så att det är egentligen ett mönster som jag har hållit har fast mer eller mindre levt eftersom mm. mitt på 80-talet så. Är du en sån som skriver perfekt direkt? Du är försiktig när du skriver eller är du en sån som liksom får ur dig massa grejer och sen går man tillbaks efteråt och tittar till? Ja, jag gjorde det. På sistone har väl blivit att man skriver när man är ung då skriver man lite mer med breda pensel då ja, man går järvt fram och man skriver lite för mycket och så sen tar man bort halften men nu när vi ålderssätts skriver man lite kanske lite långsammare och mer eftertänksamt och då, mm. då slipper man stryka så mycket så att ja, just det så de där 12000 ord man skrev blev 7 till slut. Så ja, det nu inte jobbigt. Jo, det det det måste man helt enkelt understryka att det är mycket att som författare kommer och vart det handlar om att skriva saker och även skriva onödiga saker att skriva en text som man märker ja men det här det är oläslig. Du raderar jag den. Mm. Och det måste man kunna leva med för att den där erfarenheten att ha skrivit det, den finns ju ändå kvar igen så att mm. det är ingenting reportkans då. Nej, men det här var ju till Killjo Darlings jag har ju skrivit väldigt mycket på sistone och det är plågsamt till och med att stryka dåliga saker. Jag tycker jag kan ta emot, mm. men det då måste man ju släppa för att är det dåligt ska det ju bort. Dålig text är ju mycket ja. mindre värd än ingen text. Ingen text kan ju till och med vara bra. Ja, Om, precis, hemskt att skriva för mycket. Eh men du jag tror vi ja vi skulle väl kunna sitta här hur länge som helst men vi ska få massa massa fler tillfällen att prata det kommer ju bli då eh 12 avsnitt av den här podden en per ehm en per kapitel i boken och sen får vi ha någon slags avslutande grej också men nu <coughs> ska vi läsa några ord ur boken här lite kort som avslutning. <coughs> Enligt internationella avtal har varje person och varje folk rätt till en etnicitet. Men dagens svenskar förnickas detta. Därför behövs den här boken. En bok som säger att svenskarna finns och att de har en lång fascinerande historia. Historien om ett litet strävsamt folk skapade sig en existens i den karga norrden, försvarade sitt rike i en fientlig omvärld, förgyllde sitt land med en särpräglad, präglad kultur. Detta är en anledning till stolthet och förundran. Idag, imorgon och alltid glöm inte det kära lyssnarna ni är svenskar ett helt fantastiskt unikt och strävsamt folk. Mycket mer om den svenska historien och på samma gång då historien om det svenska folket kommer nästa vecka. Lennart tack så jättemycket för din tid. Mm, tack tack. Det var trevligt att vara här. Ja, vi hörs om ungefär en vecka alla lyssnare. Hej. Svenssons historier med Lennart Svensson och Daniel Frömmelö. Det är lite mycket revärv där, är det inte det? På introt. Vad tycker ni? Kanske borde göra om det. Inte så bra på det här med intron. Kärna eh, vänner, det är bråda tider här. Jag ska ju dra iväg va? att imorgon med Svegott där jag och Magnus Öderman ska prata lite nyheter också. Det är ju inte helt oviktigt. Jag hoppas ni tyckte att dagens sändning var lika bra som jag tyckte. Jag tyckte att den är fantastiskt bra, så måste jag säga. Även om jag kanske inte är helt <coughs> objektiv. Jag vill lämna in en dikt. En dikt som jag troligtvis har kommit upp här på fredag. Schemat på fredag är fortfarande öppet så vi får se. Men jag stod och funderade här igår och jag vet att jag har pratat lite med er om det här med att saker är så bra nu. Att man nästan vill sätta dem på paus. Inte förändra för mycket saker även om de kanske skulle dela till något bättre. Så tänkte jag på detta och tänkte att jag är så strategisk och smart och sådär och man ska inte ta en massa risker. Men läste jag följande dikt och kom på att jag är inte strategisk. Jag är ju bara feg dikten låter så här Det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förrinna Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna Det är stoltare att våga sig tärningskast än tyna med slocknande låga Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spenna en båge Tack för mig och tack för den här timmen. Vi hörs om bara några minuter och har ni tur kanske ni får höra den unge herren Magnus Södman också. Two more blood-torn arms will be holding me tight Just can't wait to be with my woman tonight Rolling down to Salisbury Town, or is it my imagination? I got gotta pass, removing the past, for rest and recuperation Small talk, friends and my family No greens, blue jeans, barefoot in good company No blacks, relax, like, sleep like they'd eat in ten Haven't been in clover since I don't know when Rolling down to Salisbury Town my imagination I gotta pass we're moving at last for rest and recuperation up on me on tarmac pavements and hope. cocktail light ale, champagne, ouzo and coke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 So town, or is it my imagination? I got a crush on the one for rest and recuperation. Two brushed on my eyes with a smile at me. Dark brown hair down dancing and flying free.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 No greens, blue jeans, barefoot in good company no Northaxe, relax, sleep like a baby can tan Haven't been in Clover since I don't know when Rolling down to Salisbury town Or is it my imagination? I gotta pass last for rest and recuperation Up on me on tarmac, payments and folk Cocktail, light, ale, champagne, ouzo and coke Down beach, soft, sweet music playing to dawn Watch the sun come up On oh, somebody's lawn Rolling down to Salisbury town Or is it my imagination? I got a pass, removing a blast Arrest and recuperation Rolling down Le Liga de Poulsland så är det kväll känner den nere som redningslösten där men blodrött skall afton en färg ha en stor piss get vi sett svall kun kolla var billja och värja You were big, high, low, and fall You were big, high, low, and fall bli eldre och klokare för varje dag som går. Det gör också att man tänker på blodtrycket, man tänker på allting, men det kommer nog komma en hel del tok. Hörde att du höra på hets upp det där med vad om indianerna så galet att Ja, men alltså indianer hit och dit, vad jag är så trött på det där så att ärligt sundt. Men äh, ska... ja då, det kommer bli bra det här. Det är skönt att vara igång i alla fall och du Daniel, det här är ju premiär för dig och mig tillsammans. Det är det faktiskt den här säsongen. Jag bara så hej Rodrigo lyssnarna, förlåt för när missade 30 sekunder i början. Eh men det ni ni missade inget viktigt här som var lite. Men det är precis <laughs> Jag har men verkligen satt fram emot. Jag känner jag vet inte hur du känner. Jag det var inte så att jag var trött på det i slutet på förra året när man kände sig lite urlakad och det var väldigt mycket sängningar och väldigt mycket strul och året fick gärna sluta men 2019 jag var vaknade här i i måndag så bara äntligen hade det dags för sängningar igen. Och jag kände samma denna morgonen klockan 5 vaknade jag om en själv Magnus. Jag vet inte. Ja. Du vet så att man ska inte fiut det... men 5 är väl räcker det eller? Måste jag. Ja 5 att ja, det är då jag brukar gå upp nu. Det ja, är ja, ja. numera från Magnus Söderman. Så då är okej okay. om jag går upp fem så får man gå upp fem men okay. jag kanske skulle bli upp fyra bara för att Ja precis <laughs> men någonstans går man knappt att lägga sig. Eh vad är det som händer? Kanske folk undrar här. Vi har ju någon som dyker in på bland annat Facebook som vi sände på 100 vad är det jag sitter och tittar på nu. Jo, men det ska Magnus Söder man förklarar för er. Ni ja, alltså just nu så är det någonting som är till imorgon med Svegot och det är ju en en utsändning från svegot.se mediehuset som du så väl sa Daniel för en luff eh Sverige god media som är en del utav det fria Sverige och nu blir det mycket på på på på en gång att hålla reda på men det viktiga är att det här är en timme nyheter mer eller mindre och det är den tredje timmen utav den direktsända morgonen som går varje morgon och så ska jag se en direktsänd nationell svenskvänlig traditionell nätradio det men är inte illa inte. varje vardag menar du ja. tre varje timmar i vardagen menar du till 10 mm. så uh, finns det att göra öron om du vill men det här måste ju kosta över runt 1000 spänn i månaden någonting va minst. Ja för oss kostar det en hel del att hålla på va men för dig som uh, lyssnar eh um, så behöver det inte kosta någonting om du är en snål fan. Då kan du free loada och lyssna gratis. Vi går ju live va. Mm. Men uh, om du om du uppskattar det vi gör så får det igen att slänga in 99 spänn för det är vad ett plusprenumeration kostar. Det tycker jag ja, inte var med den och då kan du lyssna när du vill. Ett så kallat facilt pris precis och denna veckan är vi ju så otroligt fina och nästan socialistiska av oss att vi släpper det gratis, gratis på riktigt kan man säga. Men när staten sätter saker gratis så brukar det inte vara gratis och på ett sätt är det inte det där heller gratis för de betalande medlemmarna ser ju faktiskt till att du som inte betalar kan lyssna gratis hela den här veckan och även ladda ner i efterhand. Mm. Och då är det ju Godmorgon med Magnus 7-8 som är ett morgonprogram eh, där man får sig en, eh, om man har tur då får man sig en liten örfil, man har inte alltid sån tur men, men i bästa fall. Sen då kommer jag in där i tim 8-9 och tar hand om mig lite grann när ni skakade efter Magnus, Magnus Bråk och klappar er lite försiktigt och då hade vi premiär på både det som kommer kallas eh, morgonkaffe med Martin, Martin Eriksson från Radio Bola och sen var det Svenssons historia med historiken Lennart Svensson. Får du borde faktiskt ta och lyssna på Sörmlands. Ja, riktigt. absolut. Jag gillar ju delvis är det ju Lennart Svensson. Hans bok ett rike under uta lika är ju fantastisk. Eh mm. och bubbla är ju bra det också så att jo, jag menar jag ska lyssna på det. Det är det att, den där timmen som som du sa när då, då sitter jag och jobbar med mitt program som ska komma upp som podd och det kan vara lite svårt. Jag jag har svårt att, att simultan. Jag är killa liksom är så så jag, jag har svårt med simultanen. Ja, jag tycker det är skönt det. Eller jag tror faktiskt att imorgon med Svegot kommer också vara lite annorlunda den här säsongen känner jag på mig för att förra säsongen så hade jag och Magnus det var oftast jag och Magnus en hel timme själva där vi bara kunde sitta och, och prata om det allt möjligt och den timmen finns ju inte riktigt längre. Vi skulle jobba på att hitta något sånt koncept men jag tror det kommer läcka in lite i imorgon med Svegot faktiskt och det, det gör väl ingenting. Nej men alltså er som är med Swegot Media. Det kan vara värt att ha reda på från början. Det är att vi erbjuder ett perspektiv från det fria Sverige. Ehm och det är det som genomsyrar det vi gör. Alltså den förening som vi är en del utav som heter det fria Sverige och själva idén. Ehm vi är inte en nyhetsförmedlare. Det finns tillräckligt många såna utan vi gillar att prata mer om saker och ting som så som, som händer kanske går inte på djupet eller resumera kring det och så vidare. Så vill man ha liksom morgonekot så får man inte det här utan man får en timme nyheter men det kan lätt sväva iväg en hel del också men det det är det som behövs va. Vi vill vara era vänner och jag vet inte Magnusoft för att du inte riktigt gillar det men det är ändå så det är, det är vår personlighet som folk tycker om. Annars kan man lyssna på något tråkigt innehållslöst och så där och ja, ja det, det är väl det som är. De äh, Har du accepterat det äh, Magnus. Det... Ja men jag förstår det, alldeles förstår det. jag Förstår jag med att man tycker om oss Men vi ska ta lite nyheter alldeles strax Men jag ville bara säga att Kommer med Magnus så pratar jag om det här viktiga Som man alltid ska tjata om att det går Väldigt bra för oss Och vad var det du sa Magnus, även om man själv har det Väldigt dåligt, man kanske bor i ett skitområde Där det är cygenar överallt och stök och bråk Men det är ju inte så i hela Sverige Det finns många ställen där det faktiskt är bra Och det är, på ett sätt går det emot oss också För det är därför folk inte har fattat riktigt Men bara kort, vad är det mer som går helt vår väg Nej men det är hur mycket som helst. Uh, I nätter exempel så kommer Donald Trump hålla tal och Donald Trump är på tapeten allt som oftast. Faktum är att han drog mer nyhets uh, nyheter under året som var en en svensk politiker typ tillsammans med. Eh uh, och och han har gjort väldigt mycket för vår sak till faktum att han kallas en journalist senast här nu är ju bara bara bra. Sen har det ju allt som händer i Europa med de olika uh, länderna, visegradländerna, Italien och, och så vidare. Du har samma som oss mer eller mindre på alltså som statsbärande partier eller eller ministrar eh du har en motståndsvilja som bredder ut sig i Frankrike med gula västarna som inte ger sig. Jag är förhoppad fortsatt. Ehm och du har de här små mikrouppvaknande där faktiskt hela tiden. Jag jag skrev igång för några år sedan en artikel där jag, där jag konstaterade lite överlägset att ja har man inte baklängt upp nu så kan man ju liksom gå och dra med gavelt över sig men men jag får backa på det där för att det det sker hela tiden och det är ju en guddig behaglig utveckling Jag hade man fått en krona varje gång man hade sagt det där så hade man kanske haft en 20 nu i alla fall och det är, det är ganska mycket. Eh man blir inte fet på kampen. Eh nej sen ska jag bara väldigt kort berätta om ett samtal jag hade pratade med en vän här i Stockholm men just nu är han inte i Stockholm. Vi pratade lite om sexualmoral Magnus. Vi frågade <skrattar> fick vi inte komma <skrattar> det här under 2018. Det gäller <skrattar> inte. Vad är det som har hänt Daniel? Varför vill vi prata om sex och uh, moral? Ja egentligen? men det är intressant för det här är faktiskt en av väldigt få Magnus människor som är han är inte någon slags invandringsvurmare men han är mycket mer det är så här frihetlig och gör det man vill och så här är det inte Martinna från Harley bubbla över så här men så här är det en person jag kan bemöda mig och diskutera med och det är lite kul när han när jag stångas när jag då försöker sälja in när man i bästa fall inte ens sex innan äktenskap det vore det utmärkt och han är mer så här herregud du ska stoppa in saker så fort du bara hinner för du ska njuta så mycket som möjligt Intressant. Särskilt när man då känner att den här personen är beredd att lyssna. Och jag skrev precis det till honom. Nej, jag ska inte övertyga dig om någonting. Jag vill bara att du att att jag att du kan förstå hur jag tänker att vi ska sluta söka de här snabba kickarna för att få en längre lycka tillsammans. Så det är kul och det är alltid bra att diskutera med folk som man får lite rättsäde på vad man själv, tycker jag. Det där är ju en en en undre inställning men fullt förstår dig det här att man ska njuta så mycket som möjligt och man ska liksom uppfyller sina lustar men men vad leder det till att mm. när när drar man gränsen då mm. är det det gamla vanliga när ingen blir lidande ja mm men du får bli... du lustfadda folk men mm. men du själv är lidande ja precis. och det det är det är ju bara kan lite efterkickar precis var ju väldigt osynkat här vad kul jag har inte pratat på länge nej men precis och det är det jag tänker säga till om de kollar hur kollar hur det var förr hur folk bodde och kollar hur det är nu nu är det nu är allting bra jättefint vi satarna byggde en väldigt bred väg det är bara att köra på himla folk då Adam ja, honte så bra. Jag muttas bra när de söker kickarna tror jag. Inte ens då när de när de då gör det här syndiga och ligger med varandras räkenskapet. Ja, det kanske är jättekul en minut. Sen är det tre veckors ångest på det. Det verkar vara en ganska dålig en dålig uppdelning av av sitt liv alltså. Så det ser framåt övertyga honom så kommer han över till vår sida sen till slut. Vi kan nog ta ett tag. Jag hoppas han lyssnar nu. Ehm men du nu heter då min vän, hur ska du föra så du vågar vi Hoppas på en populistisk allians inför EU-valet. Är det någonting du har funderat på? Ja, det är det för att du äh, citerar rubriken på min artikel som mm. vi ser det tidigare idag på svegol.se där jag just äh, funderar kring detta. Och, äh, jag vill först bara slå ett slag för populismen som idé. I äh, västvärlden i, i Sverige så, så används populism som idé ett själssorg nästan. Det är åtminstone negativt, men jag får undra se finns ingen som att själssorg. Högerpopulism är ju det värsta som finns över de som vanligt folk ja. kan definiera det. Mm. Men och uh, det, det som är det är att populismen i sig är egentligen värdneutralt, men det har blivit liksom en vänster en vänsterdiskurs kring vad det betyder. I, I grund och botten handlar det bara om att du för de säger så här att du ställer du sätter enkla lösningar på svåra problem. Eh mm. uh, och, och jag menar att det behöver inte vara så svårt. Nej men precis för det där då ska ju vara att att komplicerade problem alltid har komplicerade lösningar. Precis det det och alltså. att politiker måste alltså vara och det är det att man vill man vill få det att framstå som att allting ska vara så besvärligt och så konstigt och så jobbigt och det ska dagtingas som reda med det tredje du ska förhandlas. Till exempel så är det att en, en enkel lösning på många av oss problem är internera deportera repatriera. Internera deportera repatriera. De tre sakerna är enkla lösningar på väldigt ehm svåra problem eller också nej ut skulle man kunna säga eller varför inte bara ut? Två bokstäver. Ut är lösningen på oerhört många komplexa ekonomiska, kulturella, eh, kriminella problem. Precis. Nej ut och, och sen det andra är då att att är äh, man man pratar om populismen som att man ställer folket mot politikerna mm. eller folket mot eliterna. Just det. Ja. Eller talar man kan säga emot det. Nej, nej, politikerna är precis som vanligt folk. Det är väl ingen som tror. Och eh, folket då läser från Wikipedia det här som vi alltid kan lita på lite ironiskt men här verkar det stämma. Folket ses vanligen som en bärare av <går> i de situationstyckena sunt förnuft <går> för det finns väl inte då. Eh, begina till kan hellre det romarriket och populäraste var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medans optimater var, var politiker som främst tyckte stöd från samhällseliten. Och där det är det lite intressant. Eh det har ju optimater här på något sätt där man ska lyssna på väldigt rika miljardärer och globalister som ska berätta för oss att vi ska ge bort era länder till andra och de här samarbeten i politiken och man jättemycket och politiken har ett oerhört djupt förakt för folket, vilket de nästan säger uttryckligen. Vanligt folk vet ingenting och ska helst bara hålla käften. Mm. Så finns det något dåligt med populismen då? Kan vi hitta någonting där? Det, det är ju om man, om man tror att populismen är just det som vänstern har sagt att det är och att man på något sätt gör pajaskonster av. Det. Självklart, det kan, allting kan bli dåligt i felhänder. Men om vi tittar på det som kallas populism idag framförallt så är det ju positivt. Det är Donald Trump, det är delvis Vladimir Putin, det är Lega i Italien och... Socialdemokraterna delvis och så vidare och så vidare så att nej jag tycker nog att man kan se det som en helhet äh, ganska bra och det som händer nu då det intressanta här det är ju att just Legas äh, partiledare och Italiens inrikesminister alltså Matteo Salvini han äh, har idén om att starta bygga upp äh, grundmura en äh, populistisk allians eller kalla det kallar en nationalistisk populistisk anti-EU allians inför EU-valet. Eh mm. äh, där frågade jag till Polen. Äh, i veckan nu för att diskutera detta med lag och rättvisa bland annat. Och det ser jag fram emot. Ja, och det känns väl som att det där kommer gå alldeles finfilt. Är mm. <laughs> det det? Jag. jag vet inte när alltså, de ligger varandra, om det finns något pålömning kan vara lite tjafsigt där ibland. Men jag hoppas att de här nu kan enas för det större syftet, att de inte fastnar i någon personfejd eller det här gamla vanliga tramset. Nej, det tror jag är lugnt. Men, men vi vet, vi sa av erfarenhet att nationalister eller så som som ska organisera sig på EU-nivå, det brukar inte bli helt bra. Ehm mm. nej, det brukar bli knepigt. Om man pratar ju om att Vilja kanske få med Socialdemokraterna och så vidare. Mm. Eh, Sverigedemokrater parti, Fredspartiet. Problemet är att ta Socialdemokraterna, de har gjort allt om kamp för att inte figurera i närheten av nationalister. Mm. Eh, de har ju till och med inte velat vara i närheten av av hö-national i Frankrike. Ehm um, så att uh, vi får se vilka som törs var med vilka. Den här jäkla ehm uh, rädslan uh, för den som är lite radikal eller som är lite frihetlig eller som är lite det, det är den som som kan sätta käppar i hjulet för detta. Mm. Mm mm. Se väl att vilka ja. är socialdemokraterna som sitter där på sina hästar och så här nej vi vill inte samarbeta med dem. Matteo Salvini inrikesminister i Italien. Eh mm. det var nära att att Marine Le Pen blev Frankrikes president men det tycker Jimmy Åkesson är lite för jo, vet, radikalt som ja, regimen. Ex ja, Expressen kan ju skriva jättetassiga saker och vet du. Man måste ju vara vän med media, det är det absolut viktigaste. Där vi får verkligen hoppas på det där och lite bak ämnet bara det är klart det finns på tal om populism det är klart det finns tillfällen där där det är förenkla problem på komplicerade förenklade lösningar på komplicerade problem och då tänker jag faktiskt på du vet det vi heter demokratin i under attack vet du då förbyder vi de här för det är de som är problemet det är ganska ja, sätt, det, de, ja precis ja, för, men men det jag vill inte kalla det för populism men populism har också en dra, ett drag av att eh, komma under ifrå det vill säga att som det sa det det är då eh, den politiska ett politiskt ledarskap som söker folkets stöd åt hjärtat stöd för vad det så heter som solgrupp eller att förbli den MR eller eh, liknande finns ju faktiskt inte. Nej nej, när man går och vi bara fokuserar på att eh, komplicera upp det är ju ett problem. Attacken mot är inte det enda ingen ett problem, men någonting som är komplicerat där man man kommer med någon någon lösning som låter bra men som inte kommer förändra. Är någonting mm. enkelt. Men du, lite på tal om vad som går bra här. Jag hittade det där klippet på det här inga Facebook. Jag tror det är från igår, det är från Rapportet Aktuellt eller något litande. Så här låter det nu för tiden, Magnus. En uppmärksammad tysk studie kopplar samman den stora tillströmningen av asylsökande med ökningen av våldsbrott i Tyskland de senaste åren. Det tyska forskarteamet har granskat brottstatistiken i delstaten Niedersachsen där våldsbrotten ökte med drygt 10% 2015 och 2016 efter att ha minskat i flera års tid. Enligt teamet står asylsökande för 92% av ökningen och oproportionerligt många brott begås av nordafrikanska pojkar och män mellan 14 och 30 år. Kan du tänka dig Magnus Örwald? Mm. Man lägger det här i bokskolan på saker vi inte hade hört för några år sedan. Mm. Alltså just ja, det här verkligen. att världen ändrar riktning ja. som Gunnar eh, Lindén skrev om på på Svegotidssamlingen så alltså. så tydligt med. Man har ju liknande saker men det brukar vara väldigt inlindat och det kan vara socioekonomiska faktorer och det är oklart och så där men här var det ju rätt tydligt. Det, det är de afrikaner som står för detta. Mm. Ja precis och och det intressanta här är att jag är inte så säker på att du och jag skulle komma undan med ett påstående är mm. om detta om om de fick försammelare. Eller hur rätte kanske? Jag jag vet inte. Den, den där lagstiftningen som den där tycks finsna public service säger det så här än så. Men men de pekar ut gruppen nordafrikaner som mer våldsbenägna än andra, här tyskar i Niedersachsen. Konst jag kan väl tycka att man behöver undersöka det men det är klart det är väl bra. Det är bra att man gjorde det odenkligt. Lite för sent bara tänker man har gjort det här för 15-20 år sen så hade man förstått att ja ah, det där ska vi nog inte släppa in när det är större. Nej, men drove. Ehm när har du då pratat om detta? I går morgon med Magnus men vi tar det ändå för det är en viktig nyheten från Ska på fräscht protesterna i södra och västerna kan nu räkna med en italiensk re kan nu räkna den italienska regeringen till en av sina bundsförvanter det står klart efter att landets premiärminister uttryckt sitt stöd och nu ska det få ett väldigt bra bevis här på att saker går så bra när jag läste detta mejl så tänkte jag pff, ja ja det är klart där är ju jättestort ja, ja klart det är ju det är ju en, en, en, ja, ja men samtidigt när heter det väl det stora landet Italien uttrycker sitt stöd till en närmast på riktigt revolutionär rörelse i Frankrike som vill störta sin president men det hände ju så mycket sånt här så man bara ja ja det var klart det var problemet. Jag var orolig. Ja, det, det, det är ju det då. Och jag menar som du säger alltså vi pratar om Italien ett ett, ett viktigt land för EU. Frankrike är ett viktigt land för EU. Eh, det är stora ekonomier och liknande och, och så har du då Salvini som skriver jag stödjer de hederliga medborgare som protesterar mot en president som motarbetar sitt folk. Mm. Vi pratar om som en utav de högsta ministrarna i Italien mm. i EU som pekar ut eh Macron som en president som motarbeta sitt folk mm. inom den här uh, europeiska unionen. Det här är det här är ja jag har svårt liksom att hitta ord för hur stort det är. Ehm um, så att eh, nej det händer verkliga saker i, i EU och bara att en politiker säger sitt folk att det finns ett ja. folk. Hur fantastiskt. Och så klart då måste han ju säga att jag välkomnheter stöden inte var det. Det är väl så klart till då. Och där man är egentligen de gör det man man kan ju säga är, är det ett uttryck för att han egentligen gör det jag tycker det är kul att det här händer tycker du det tycker jag det jag skulle helst se att att gula västarna fick igen sina krav utan att det blir våldsamhet jag skulle jo, helst jag. se att vi alla satt och drucken piña colada på stranden och mm. revolutionen bara kom va men men det, det blir som det blir då ja och jag tror inte att Salvini mot självförsvar liksom Nej, och men det här finns det ju bara som det verkar våldsamheter eller fortsatt folkmod. Och då är ju våldsamheter såklart betydligt bättre. Jag menar jag jag stödjer ju inte jag stödjer ju inte demokratian på det sättet om inte jag stödjer ju typ ingenting om om det bara kunde få vara bra så stödjer jag ingenting annat. Jag stödjer att det ska vara bra saker så så komplicerar det min politiska ideologi. Nej, men våld har ju inget egenvärde. Det det finns inte ett egenvärde i att saker. Nej, vara så då samma. Men men tittar man på och jag jag har sett att det dyker upp en massa såna här the revolution is not televised. Eh uh, vi vi får veta väldigt lite. Det är nog dags för dig Daniela att ta kontakt med med vår franska uh, vän igen mm, där för att jag ska ta kontakt faktiskt. Men det som inte vet någonting. Det mm, mm, mm. kanske räcker att skriva om det idag. Jag jag pratade med honom igår och det var inga inga så här jättenya grejer men men bara en allmän rapporterade ifrån för det händer ju inte. Uh, ja vi vet ju faktiskt ingenting. Jag tror de flesta skulle tro att protesterna är över nu. Mm. Men det är de inte, och det är människor men det är fortfarande en ganska rejäl köttklump. Inklusive då den flygande rambon som vi pratade om igår. Och bara han kan ju ha hört och rapportera om. Ja, jag såg, jag såg det klippet. Mm. Ja, det fattas ut. <laughs> du i New York då? Lite muslimpoliser? Ja, alltså... Det är så att det ligger det mm. va? Ja. Alltså mångkulturen och den här musbildningen visar sin bristfällighet att fungera hela tiden. Mm. Ja, så i New York nu så har det dykt upp en en bil eller ett par bilar som tillhör en en nygrundad polis, vad kallar du för? Ehm privat polis eh, som är muslim. Det är Muslim Community Patrol Jute. som har startat upp som patrullerar de muslimttäta delarna av staden. Är detta eh... Gör de uppbrutal musjor eller skrämmer de fly med det bara? Ja, du. Vad förlöv tänkte jag. Säga. Senare jag tror inte de skulle våga införa sharia lagar med med påikt. Det är nog går lite över gränsen. Ja, alltså vad det handlar om att i New York så har det sen tiden den här typen utav verksamheter du har som rim i Storbritannien egna, och ens ö. De lanserade och utvecklade många bilar och mycket folk. Ehm, mm. på uppgift. Här är ju framförallt säger att de har en uppgift och det är att att skydda mot eh lite tänkt. Det ser jag ganska säkert att det här har andra funktionsnivå i judiska landet. Det vill säga att man, man är en vis, men det man pratar man högt om på så sätt. Men jag tror att mycket går bland annat mer på som det. Men i, i nyår kom man också asiater med en egen asiatisk skyddsstyrka i de områdena. Och nu en muslimsk. Men det är ju så här det börjar. De säger att de skyddar muslimer från hatbrott. Var går gränsen innan man börjar så att säga, upprätthålla sju version utav låt mot andra muslimer också. Mm -hmm. Men det är inget konstigt. Alltså 80-90 utav världens muslimer vill ha sharia. Nej, mm -hmm. ja, det så att det är ingen det är ingenting så här grundligt med det. Om man tänker nästan borde vi ha något liknande i Sverige, borde vi ha en svensk polis. Så kan man påyst det. Vi inte minoritet i Sverige än. Men polisen är ju väldigt infiltrerad som ni vet och kan ju inte göra någonting. Jag vet då liknande saker för queer ju med medborgargard och så där som går mycket under radarn och ja, det är kanske någonting vi får titta på i framtiden. Det är nog garanterat någonting vi kommer att få titta på i framtiden när vi har våra fria svenska områden så måste ju säkerheten skötas på något. Sätt. Ja så de här då som Rim och Muslim Community Patrol och så där det är ju inte de har ju inte mer befogenheter än en du och jag så att säga, en mm. vanlig medborgare. Eh så använder de en opiks med eller lik polisen så du får ju göra så. Du får ju mm. måla en bil med med, med vad du vill och du är ute och ut åker med och, och har uniformer. Det eh, kan vara lite knepigt i Sverige med uniformförbudet och så vidare, va? Men, men i princip. Va? Mm. Ehm, I USA har det ju vittgående rättigheter till miliser och liknande. Men, men det är det här som händer och jag tycker att en viktig sak att förstå här är att resultatet av mångkulturella samhällen är inte att alla bara lever tillsammans och det är bra, utan det är att man delar upp sig i små enklaver med egen säkerhet, med egen polis, med egna allting. Mm. Så vi kanske borde haft egna länder bara från början. Om de kunde uppfunnit en sån här, vad heter det? Är det någon slags markering mellan landytor som skiljer folk? Eh, gränser, ja! Gränser! Murar, taggtråd. Var inte det en bra grej? För att den eviga frågan är ju där. Hur är det tänkt att folk som har helt olika syn på hur man ska leva, ska kunna leva tillsammans? Det går ju inte. Du har rum och du vill ha möblerna i taket. Kanske du vill. Det blir jättejobbigt om jag vill ha dem på golvet. Och vi kommer nog inte hitta någon lösning där. Jag kan inte ha möblerna på vilken väldigt konstig liknelse. Men det är väl den stora frågan och... Det har väl aldrig svarats på det hur ett mångkulturellt samhälle ska fungera. Det har det, ja, det inte. Det kommer det, det, det det aldrig. Det fräcka ut. här är ju. Det fräcka här är ju att det, det är vi. Alltså da, de vita folken som har byggt upp de här nationerna som har investerat blod, svett och tårar som bär ekonomin på sina axlar mm. som sen då ska acceptera ett inflöde av främmande människor som skapar sina egna enklaver äh, i i det landet och fortsätter då att att ta dem eh så att vi fortsätter att att liksom upprätthålla detta. Mm. Det är det som är det det är. Ja, och det aningar. accepterar vi eh, lite grann till. Snart kommer det nås slut på det där. Jag tar kommer... lite mer islam då. Det är ju lite ovanligt faktiskt i Radio Svegot, men medan sekulära västerlänningar applåderar sin egen upplevda förtrefflighet fortsätter islam att flytta fram sina positioner. Vår tidsatism verkar driva till islamisering och 2070. Är Islam världens största religion och med det kommer krav på sharia. Ja, det är inte så oroade vi som är nu den. Hur hur känner du? Nej, jag oroar mig sällan över någonting ärligt talat eh av olika skäl. Men men det det är värt att, att ha i åtanke och jag menar ju återigen att vi vi får vi förtjäna någonstans så. Man man ska inte tro att man kan predika det i små nihilism och att leva för kickarna utan att det här kommer bli resultatet för att du hamnar i ett underläge gentemot de som sluter sig samman som har en en en övermoralen en fast tro och en en vilja till att att liksom gå framåt. Då förlorar man helt enkelt och för egen del och för ja, eh, vår gemenskap ehm som det fria Sverige och de fria svenskarnas väntetid är god och rolig. Vi kommer kunna fortsätta stå på oss. Förklart de som älskar att vara en del av den existiska äh, liksom nihilistiska världsbilden och modernismen. Mm. Ja, och oss individer kan vi inte lyckas. Med någonting jag pratat med vår eh, utmärkt intelligenta bordsordförande igår vi diskuterade det liksom att till om man säger så till och med somalierna de bara genom att samandra brister kan man göra men de samarbetar bara och, och börjar ta sig upp på väldigt många maktpositioner. Medan svensken står och tittar på fingret i näsan och tänker att det här löses nog jättebra bara vi inte samarbetar på något sätt. Samarbeta är ju grunden så klart till allting men vi har ju fått individualismen över oss när ni kör i allsån där man till att nästan inte samarbeta. Var dig själv, gå din egen väg. Ingen ska säga åt dig, du ska inte liksom ställa dig inte i ledet, uh, ha på digla strumpbyxor på huvudet eller vad det nu är som krävs för att du ska sticka ut. Och då blir man helt förlamad givetvis. Mm. Precis som omkulturen, finns inget annat sätt att uh, utvecklas om du inte samarbetar. Och därför ska man komma ihåg det för Sverige, en av alla anledningar för det samarbetas det så du bara hungrar om det. Mm. Och uh, angående då eh um, uh, Sharia som vissa verkar fortfarande verka tråta innan slags extrem tolkning av av islam när i Afghanistan procent har sharia där var väl lite tillgängligt att svara. Irak då som brukar sig lite mer modernt mitt igen procent och i Turkiet är det bara då 12 Det får jag ändå säga. Nej men här skiljer man sig inte heller från eh det finns eh, både protestantiska i Turkiet kan ha vinnet man vill ha en påvisott eh, mm. som katolik. Mm. Det är ju samma sak. Du vill ha en en en nation som styrs utav eh, kyrkan eh, med kyrkliga lagar. Det är inget undligt i Sverige har vi haft när på en, en liksom gregerversion under Karl 12te med, med med med stor respekt inför de bibliska lagarna som var svensk lag. Mm. Så att det är inget konstigt, det är inget extremt. Det är att du tar din tro och ser att den påverkar hela livet. I, I i i västerlandet har vi en idé om att vi ska ha tro, men det ska vara skilt från staten. Eh, mm och staten ska vara vad den nu ska vara och det ska utgöra grunden för juridiken och så vidare. Men står det i Bibeln jag vet jag inte om Jesus sa ge till kejsaren vad han ska ha eller någonting att man skulle skilja på stat och religion eller ja, det... Är, nej, så... är det en tolkning ska du säga? Ja, det är allting ju tolkning. Det är ju för vi så men det är en tolkning du håller med mig. Du kan ju inte vara ett citat. Jag vet inte om du känner till det. Jo då, nej men det, det handlar naturligtvis tull, drivan att du ska betala mm. Ja, uh, lutter inne på dig också att, att staten fyller en funktion. Eh, uh, men det är också så, klart och tydligt att du får inte om, om om det står mellan att följa den världsliga staten eller att följa din tro och Guds vilja och naturens lag då är det sistenda som alltid gäller. Ja, okej. Okay. Mm. Så så är det ju. Eh, men du eh um, så här då, ni lövsemesterade på Gran Canaria I smyg mittunder regeringskrisen. Ehm det undrar vi tyckte alla kanske då lite få när Expressen då slog upp stort att Jimpa Nokeson var i Thailand var annat. Om mm. gött att säga mittenregeringskris eller det var det mer en då juleglädje. Nu gör jag ännu lövnat liknande. Skulle man kunna hävda? Och då är det istället alternativmedia som slår upp stort eller är det någon skyldand på de här två situationerna? Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag sträcker ut samma sak till Ann Elör som till Jimmy Åkesson. Jag har inga problem med att man åker på sås där som politiker inte ens under de omständigheter som är. 99 utav det de gör skulle kan de sköta fiska om det skulle behövas till där de inte har ondgjort med över. Det, det är det där jag inte tänker omgöra med över. Det jag tänker till vad som gammelmedia och liksom hanterar på det sättet. Ehm Nej, om det inte är syngas att... konstheter. Nej, jag jag känner lite samma. Om det inte det att man har missat där att det ska pågå några väldigt viktiga förhandlingar här nu snart som jag åt hon borde borde vara hemma men det på är... jättegärna hållas utanför Sveriges gränser så länge hon bara kan och Skype fungerar ju så dåligt som du då vet så har det stundat så kanske inte hon blir blind blandad alls. Men det är så klart dubbelmoralen här. Eh och på samlingshistorien att där har hållts kan bero på all kritik som har varit kring eller all kritik vet jag inte det var väl några uppslag eh, för att det visst stod även så kallade Sverigevänner var ju väldigt sura på det här. att Jansson var mm. lite lite Nej jag jag vet inte det där är ja nej jag jag jag såg det också att det var för ävligt typ att han åkte iväg på semester och så. Och men, men, nej som du säger det som är värt att lyfta upp här och det kanske vi kommer, det är ju just dubbelmoralen. Mm. Inte att han åkte på semester. Ehm um, dubbelmoralen att man på justa ner och att det då går igång på. Det. Så att bara ämnet sätt att polmboet eh um, och och hela tiden påpekar de här uppenbara uh, sakerna. Sällskapet på Talöv gick, verkade vara på gott humör och diskuterade Magnus vilken restaurang de skulle välja. Dörr. Jag vet inte vad jag ska göra med mina informationer. <hör> jag vet inte. Det är intressant faktiskt. Ehm, uh, gjorde alla vet du, där rånades det också helt vilt upp och ner okay. och rondarna blir allt yngre poliser i rekordmånga anmälningar om rån för ungdomsstasen ska ha blivit utsatta i bara 12 år. Och nu har poliserna en ny plan. <laughs> Gött med en ny plan. De har en utredning eh tre olika ungdomsgäng då som det i Uddevalla. Eh att vi besöker de första. Det första av de här gänget då riktar in sig på att stjäla mopeder och polisen har fått ett sätt att de tröttar över kanske mopeder helt enkelt. Snart har det efterkommit gäng som förremt tog smycken och därefter dör ny och en yngre ligger uppe och polisen Janblatt. Ja, man blir lite trött, men man måste arbeta på ändå och vidare. Det tredje gänget är ovan 14 år och riktat in sig på att ta kläder av jämnåriga. Och Jan Bäckström igen är, säger att vi är lite förbryllade faktiskt. Vi undrar om de försöker få status hos något äldre kriminellt gäng, säger Jan Bäckström. Eh, ja, polisen gjorde väl alla, är alltså lite trött. Men måste arbeta på ändå, också är lite förbryllade och är väl ganska förvirrad intryck här. Jag vet inte, jag kan väl hjälpa dem? Det handlar om makt givetvis. Det handlar om makt och att de här personerna kan göra lite precis vad de vill. De skäljer de kommer åt och de vill gärna förnedra. Så vi blir väldigt förvånade om det är några andra att bli rånade. Och eh, säger då också att är de nya planen då, de har haft stormätes med skolorna och socialtjänst den och planen är att de ska samarbeta de här som är på glid förstår du innan det blir riktigt illa. Och den här planen Magnus, du kan vara lugn den illa för att få någon bakom lås lås och bommen. Tanken med samarbetet är vi ska försöka. De har ju massa att ta och tänka i banor och där lämnar jag Magnus som jag tänker kommentar till detta. Ehm till dig här Daniel. Vi kan börja med det som du sa vad det egentligen handlar om och det var väl någonting som hette om Petra Åkesson tack för många herrar så. Det är ju smått så 20 år sedan nu sin. Så att sen när han hade intervjuat och, och det är 20 år sedan varför fick på det för att polisen i samma fall är helt inkompetent. Ehm mm. um, polisen bevägen i den politiskt korrekta bubbla mm. uh, helt enkelt. För det här har jag själv varit med om. Finnvandrares på stan eller ska jag förnedras. Man kan också se på beroende på i jagetplan jag så att ju också drar eh som inte är svenskar till exempel är de själva alltså låt oss säga somalier så kan de gott och väl välja sig på inte tycker om. Mm, mm. Men, men i alla fall. Så det handlar om attraktiv dödning, det handlar om förakt Sverige, det handlar om att man, man ser Sverige och det svenska samhällsbygget som ingenting värt någonting i princip. Mm. Och det är också ett uttryck för att uh, vi som svensk nation med svensk lagstiftning inte kan hantera människor som kommer från andra länder där man har en annan kultur, en annan, en annan syn på lag och rättvisa. Och faktum är, jag är rädd att uh, att på det inte kanske ta oss på övrat med övrat nu men bara för att du landar i Sverige så blir du inte svensk och bara för att du sätter mm. dina fötter på svensk jord så betyder det inte att din ditt justeras efter hur vi sånt. Därför kommer de här de här insatserna ett dugg. det här oerhört många av mig att de är på glid och lite missförstådda och kanske kanske är ledsna bara och behöver en kram så vet jag och ger dem mycket bröd och traumatiserat väldigt många under lång tid beväpnade säkert grova brottslingar 14 eller 12 spelar ingen roll. Viktigt är vilka som råkar ut för detta. Eh rapporten du pratar om det är det Peter Okeson då forskare i sociologi undersökelse som ligger bakom att svenskar. Och då eh, säger de så här, det var tur att jag menade bandspelare för i svar jag fick vara så anmärkningsvärd att jag fick lyssna flera gånger för att riktigt inse vad de sagt. När vi är ute på stan och rånar så krigar vi. Vi krigar mot svenskarna var ett återkommande argument och en rånare förklarade sin inställning till kriget så här. För mig är det att lägga sig på marken och pussa mina fötter jag tror är från tvär. Så det är inte så länge. Men på den här tiden pratades det ju på ett sätt aldrig om detta och det var väl därför det här kunde komma igenom antar jag. Mm. Ja, nej men, samma sak där. Hur, hur, var det anmärkningsvärt? Jag menar 2006, år 2000 vi sa det här. Det är det att de här generationerna eh man kan kalla det vad de vad man vill i nedsåtande syfte de här typerna av managers och petra och andra och de här poliserna de håller efter sina bubblor de har inte brytt sig när svenska ungdomar har rockat illa ute de har inte brytt sig om hur verkligheten har varit beskaffad så när de konfronteras med detta då då blir de så förbryllade som polisen blir i du blir lite, ja. lite trött också, blir lite trött och lite. Cykert, vi vill inte att vara polis ska vara trötta på något sätt. Herregud. Ehm, du nu blir det lite mer klipp här. Eh, det är ju inte så lätt att komma i land längre. Man kanske har en liten båt och man kanske anställer något misstänkt gmor på så här vad heter det? NGO:s eh ute och plockar upp massa migranter som ligger och plaskar så brukar man öka och lämna av dem någonstans och det står ju alla länder slopp med öppna händer, men det är inte riktigt så längre Magnus. Det Nej, det där har de förändrats. Den här lasten är inte lika populär och nu är det då på Medelhavet som nekas att gå i land. Ett klipp från TV4, här. jag ska inte spela upp videon så vi inte får någon konstig copyright strike. Men vi ska lyssna så fort reklamen är färdigare. Och det handlar bara om 50 stycken faktiskt, vilket väl får anses ganska lite. Men såklart då, Magnus, barnen spyr och riskerar uttalken inte välkomna att, så här låter det tal migranter som drivir runt på båtar på Medelhavet sen de nekat så att uh, går i hamn i flera europeiska länder på båtarna finns flera barn som spyr och riskerar uttorkning det här uppger en talesperson för Människorättsorganisationen SeaWatch som äger en av båtarna. Fartygen har legat på drift sedan den 22 december utan att vi tagna men nu säger Tyskland och Nederländerna att de kan tänka sig att hjälpa dem om fler länder också är villiga att ta emot migranterna. Boman säger att nu är vi i Camba. Vi befinner oss ombord. Ja, skit. Ja, vad i synd jag, jag fattar inte prata då engelska, men vad han säger i alla fall den här afrikanen är att vi är på den här båten och vi har riskerat våra liv att ta oss in i Europa och så får vi inte komma, varför får vi inte komma, varför får vi inte komma, vi inte komma i land? Vi förstår inte det. Varför är det ingen som släpper in oss? Varför är det ingen som släpper in oss, Magnus? Ja, absolut, människa. Du borde kommit lite tidigare. Mm typ igår kan man ju känna nästan för det här det stängdes ju ganska tidigt och jag vet inte jag jag tror jag, jag tror inte jag läst om det jag vet inte varför ingen har skrivit om det vad är det för bild av Europa som skickas ut vad säger människosmugglarna vad står i de där våra broschyrerna som säkert delas ut över lite, lite grann om varför kommer de vad tror de att de ska få Tror de om att förstår de om att det är illegalt förstår de om att gränserna börjar tajtas till förstår de om att de är väldigt oönskade de låtarna med inte så alls på den här mannen och vi måste komma ihåg det att de här människosmugglarna som tror det så ploppat ut de här i havet de säljer en produkt de säljer en resa herre jult kommer till Sverige där finns det blonda blonda vita du vet ju att man har uh, skrivit på forum bland annat att i Sverige är det så ont om män så är de här blonda kvinnorna ute och demonstrerar för att de ska få, uh, få män att ligga med och det är såklart någonting som man kan tycka är fint att komma upp hit till, till Norden och få det bästa man kan tänka sig än en, en blond nordisk land. Uh, och så kommer de hit och så tvingas de bo i vissa fall ute i skogen Magnus, herregud de kanske till och med får dela lägen därför är det inte så konstigt att de här människorna är så missnöjda och jag vet många svenskar är samma är de, för att de inte är flyktingar de, vad ska de vara tacksamma för? De vill ju ha en semester i att sätta sig om inte det Nej alltså om man har träffat en riktig flykting mm. så är de tacksamma. Mm. För att för dem har det handlat om liv och död. Mm. Så att de inte längre än slipper liksom få en fiendtlig bomb bomb flyg över sig. Men men som du säger det har ju varit länge så det fortsätter ju de ju det är ju för för de här människorna och säger att det är bättre de har där uppe. Vi hade ju nyheter därför inte så länge sen där om det var Somalias president eller liknande som sa det att nu får ifan i sig sluta på det. Här. Mm eh vi behöver vår egen befolkning för att bygga upp våra länder och det är ju sant va mm. för det är ju ofta de som har lite pengar och som är lite driftiga som som ehm och har ett, ett ett man man vågar bryta upp och och ge sig av för att det är ju det är ju det är ju en del som ligger bakom det här de du, behövs ju i Somalia, i Gabon, vart de nu kommer ut. Ja, det var väl inte behövs. kvinnorna i Syrien som till och med hade sagt släng ut dem. Nu får de faktiskt Nej. stå och komma hem här. Och jag undrar lite hur deras mottagarna ska vara när männen blir utputtade från Europa om vi nu kunde ha sånt ur och hemskickade till kvinnorna där de står med armarna i kors och bara skakar på huvudet och liksom... Gilla fega, lata jävlar. Jag tror mm. att hotar er för att komma ut. Varför kommer man inte att rädda sina kvinnor? Säg att du och jag hade... Det är lite svårt att få så flyt då men säg att vi hade lämnat Sverige va ja, nu har du gjort det bevis som en liten blandning. Om du vågar dig tillbaka någon gång Magnus och så åker vi ut här igen och så hör vi våra svenska kvinnor ropa men männen de måste komma tillbaka igen och så säger vi nej. Nej, vad stannar de här? Gå på bidrag. Otroligt konstigt och man kan ju knappast kalla de här människan att nationalister. Alltså återigen så tror jag faktiskt och det här är liksom lite, lite positivt ändå. Orsaken till att så många svenskar alltså vi kan man man använder sig själv som någon form utav utgångspunkt i det mesta. Och jag tror att de flesta svenskar gör den här grejen här också. De tänker att jag hade ju inte flytt eh Sverige om det inte var för att det var riktigt jävla illa va. Alltså riktigt illa och krig och hems och svält och pest. Mm. Och då tänker man att då är det självklart att ingen om man gör det heller. Och då förstår man inte helt enkelt att det är på olika Mm. Och jag tror att det är där det ligger och därför blir man också så här, men varför blir de så gnälliga när de kommer hit och får bo mm. liksom schysst och så? För att, för att de, de hade köpt en, en all-inclusive-resa. Jag menar pengar. om du köper en all-inclusive till Mexiko mm. och så hamnar du på, på liksom i, inte vet jag, med din kartellens bakgård ja. Ja. bland blod och elände. Justa. Det är inte så kul. Nej, och sen kommer också Mexiko att kräva att du ska vara tacksam. Jag undrar, håller du på med att du ska vara tacksam? Men vänta nu, det måste vara något missförstånd där får man ju säga. Vänta här nu, såg du inte? Det ska vara havsutsikt och pool och blonda kvinnor och sådär. Det finns inte så många sådana i Mexiko. Nej, så det är inte så konstigt, men med det sagt, ut med er. Varför köper ni, ni smugglare sig till Sverige? Herregud. Och det som säljs är ju givetvis bidrag och kanske lättillgängliga kvinnor så man kan våldföra sig lite som man vill på. För tyvärr så har inte svenska män riktigt vaknat upp än och skyddat sina kvinnor men det kommer och det kommer komma rejält när det väl gör det alltså. Det där med problem är ju det också. Alltså om du inte är av den kalibern att du att du är en sån som vill bygga upp och du vill verkligen ehm um, ta hand om ditt fosterland. Ehm um, utan att det är lite så där att man gör vad man gör med den saken. Då är det ju så att så länge det är bättre i i Sverige, än vad det är i Somalia, så kommer de människorna, om de får, att flytta på sig. Och det är ju därför det krävs något som heter gränser, där mm, man säger nej, du får inte. Nej, ja, just det. De här linjerna som vi pratade om innan, som är lite omodernt nu för tiden, men jag har en känsla av att, att <laughs> gränser är, det kommer att göra en comeback, det kommer att bli nya, nya svart här, kanske 2020. Eh, något äldre nyhet, men dock viktig, är att pepparspray är lagligt i Sverige. Det nya året i Danmark gav danskarna lite mer frihet i och med att det blir tillåtet för dem att äga pepparspray. För visst är den nya lagen återhållsam men det är ett stort steg på vägen. Hur återhållsam är lagen Magnus Södervall? Ja, först och främst så var det i Danmark, inte i Sverige. Oj då, här kan vi se min geografi. Det här med gränser va, Magnus? Nu är du där igen. Jag tycker inte det finns gränser och allt är samma. Och så här. I det här fallet så hade det varit bra. Nej, alltså, från årsskiftet så blev det lagligt att inne ha och äh, använda till och med doppepparspray i självförsvarsskytte i din lägenhet <laughs> så att du får ha det så. Ja, just det. Ja. Du får ha den i lägenheten om de kommer in eh äh, och försöker göra någonting mm. och då får du spraya dem, men du får inte ta med den här ut då. Mm, ja, just det. Det är uh, under lite under lagstiftning, men det, det är ett myrsteg på vägen till att. Det är en bra början. Mm. Ja pepparspray är ju vi kan väl vi kan väl gå igenom fördomarna där lite. Vi har ju en kampanj en pågående kampanj. Vi körde mycket med den i somras men den fortsätter fortfarande. Www med nu www.legaliserapepparspray.nu in där och skriv under om ni vill att kvinnor ska kunna freda sig mot våldtäktsmän. För pepparspray är ett fantastiskt försvarsvapen. Jag skulle säga att det slår allt annat. Jag kanske inte pistoler och så där, men på ett sätt gör det faktiskt det för det sitter ganska långt inne och skjuta dem men med pepparspray kan du dra det och till och med om den här personen som du trodde skulle anfara kanske visar det så att han han inte vill göra något illa då är det ingen fara det här går över efter ganska lång tid för vissa om det inga permanenta skador. Och vad är det med det brukar vara jo då kommer vi bara brottslingarna använda detta brukar man ju säga. Ja, brottslingarna är skiter fullständigt i lagen så vill de använda pepparspray så gör de det ändå. Men kanske framförallt så är pepparspray ett väldigt dåligt vapen om du ska rånade vålta någon för, för offret blir panikslaget och seriskt och vevar och så där. Eh så det det finns inga argument eller finns det något argument mot med pepparspray? Jag kan väl försöka. Mm. Nej, det tycker jag inte. Jag jag jag kan inte gå Billets. på att jag har fundet på det här uh. några gånger, men men nej jag, jag kommer inte på till skulle finnas på nåt faktiskt. Eh, ähm, mm. jag menar om att å Tyskland nu är jag inte helt o, inte helt upplevt, men jag får mig sista kollade att att du förut kör på Bergpeppers brev som som 14-åring i Tyskland. Ja, okej. Okay. Ehm, editorgastar och nej äh, så det finns ingen statistik på det, men men nu är botarna år och jag har då tagit med fan aldrig sett användas va, men när folk skriver kring mer. Mm. Sen har vi ju mannen brottstatistik det är inte alltså det här med, de här överfallsvåldtäkter och det här av sexuella våldet i Sverige det det är, det är unika. Mm. Det är kanske inte det bara med pepparspraya ja, men men det kan ju vara en del en förklaring. Ja, det är klart att, det har en del mer att göra av den enkla anledningen att här vet du att du kan förvänta dig att ditt offer tilltänkt offer mycket väl kan ha en tuben en burk pepparspray mm. som de kom sprayar i med att försöka någonting. Mm. Sen sen händer det våldtäkter och elände här men du får räkna med det i alla fall. Ja men såklart. Man kan alltid hitta någon liten. Man kan alltid. Ja men det skulle ju kunna bli så här, ja men då kan vi inte göra någonting nånting här. Ja. Nej. Man kan ta på sig skor för att kanske snubbla på deras skosnören och ramla och knäcka knacken på en sten. Så det är bäst att du inte gå ut och bli såklart bara få något. Men ja, det finns ju ett visst mått av efterblivenhet givetvis i Danmark och den här gången är det då polissvacket som förstå för det eh och de menar ju då att legalisering och pepparspray kan leda till att situationen blir våldsammare än de hade behövt bli. Eh väldigt oklart vad de menar där. Ja, de kanske, vad det än betyder så kanske de har rätt även om de inte förstår vad de menar. Men framförallt om det här kan stoppa en gruppvåldtäkt en gruppvåldtäkt, ett rån, ett sådär så är det ju absolut värt det. Och i Sverige är det ju olagligt med att passa dig. Säg inte mer än så. Det går att importera har jag hört en kompis som gjorde. Så inte mer än så. <coughs> mm. men I Sverige är det ju egentligen mer aktuellt. Jag vet inte hur det ser ut i Danmark men i Sverige har vi ju fått något nytt på senare tid. Jag har sett att man har uppmärksammat det riktigt. Och det är ju de här rån i hem, bilrån och mm. överfallsrån att man inte bryter sig in som gamla gamla tidens bogar utan man helt sonika sparkar in dörrar och tar folk till gisslan och så. Mm, mm, mm. Skiter det vilket tror jag. Mm. Ja. Där hade det ju varit eh, kanske bra att kunna ha den här typen av självförsvar eller eh, patrull. Och helst skulle alla vara beväpnade på riktigt tidigtvis så skulle vi se om politiska polisen ehm um, för och de medare polischefer och liknande som satte liksom denna agendan de vill ju inte att folket ska ha minsta lilla uh, våldspotential mm. och uh, liksom konstaplarna på stan som är uppväxta i detta och som är utbildade i detta då de, de vet ju inte bättre helt enkelt ja um, och det ser man jag följer ju en del poliser på på Twitter och så där och Och det är bra jävla järntvättade om vi säger så va? i många fall så är det att åh eh... ja, men eh, bestor om man kunde ta bort alla vapen i Sverige inga jaktvapen typ ingenting mm. för att folk ska inte kunna ha vapen utan det är bara jag som polis för jag är utbildad så känna liksom i alla fall här för någonting. Ja det där är inte genomtänkt det är bara att mantra man upprepar hela tiden. Ja. Mm. Och det jag, såg, jag vet jag såg det har du hört det men det det sägs att det finns någon statistik som visar att det är farligare att vara beväpnad eller inte vara det. Vad ja, man hur, hur du alltså hur får man ens ihop jo, det då? Det stämmer det. Stämmer. Det stämmer. Ja okej, förklara det för mig. Det. För att idag om du är beväpnad så är du kriminell själv. Det med mina ju skador eh men jag har ju sett jag kollat upp det där lite grann och det är ju som man har friserat statistiken väldigt mycket och men det med det bara räknat med det finns ju fortfarande idioter som som låter sina laddade vapen ligga så barn kommer åt dem till exempel och det är ju helt sinnessjukt men med samma regleration borde man inte få ha klorin då för det handlar ju mycket farliga saker med det också. Varför att det finns idioter som har vapen synnerligen med att det är att vi andra ska vara rädda för det? Nej, precis. Ja. Nej, jag jag jag håller med. Och sen tystas det ju väldigt mycket, det är en av mina kvällsnöjen det är ju säkert ett av dina också, där man tittar på eh, när du vet, någon, någon bryter sig någonstans där det står en beväpnad mamma till exempel. Och det är så underbart att se det här ofta då svarta gänget springa ut genom dörren när någon kommer inte så långt och sen kommer ut en vit amerikansk mamma med sin stora revolver och har skyddat sina barn liksom som en lejonhorn och det är fantastiskt vackert alltså. Ja och det är vapenlobbyn har ju alltså varje dag så sker det ju massor med i USA, massor med, med eh samma tillfällen där mm. där folk försvarar sig själva och sin familj och det jag så någonting en en kille på 10 år som hade lärt sig av pappa hur man hanterar sig på vapen som skött två rådnare som skött på sig. In. Mm. Och sånt där det händer hela tiden men det berättar man inte om utan det är de här få hemska tillfällena där det går illa. Så klara vad, vad tror man jag vet diskutera med en en tjej bekant som vi pratar det hemma och har kniv på sig då så har det inte jag men det kan ändå vara ett bra vapen. Och då säger de förresten allvarat med Magnus har man vet du hur man använder den då? Som att jag skulle greppa kring bladet då eller eller liksom slå mig själv med kniven. Det det och det är ju kanske en kvinnlig grej också. Det är ju det kvinnliga tänket som har tagits in i politiken där allt våld alltid är farligt och dåligt vare det än är, till och med självförsvarsvåld. Man ska väl vända andra kiten till bara låta sig bli skjuten eller låta dem stjäla hela ens hem eller vad det nu är bara man inte bara man är inte är dumma nog så man måste vara snäll hela tiden. Det, vara det, sen, sen, det är ju vad det viktigaste. Sam visst, han har en poäng då man ska gå lite på djupet visst eh uh, om du är en komplett idiot eh uh, som värkkniv så kan du sluta jävligt illa för dig själv mm. uh, just av de skälen hur mm. håller man den hur hur har man garden när man håller en kniv hur jag menar kniv är inte bra om du inte kan hantera det tycker jag nej jag tycker det är, tycker knivet, är väldigt otryggt ja mm. peppaspray peppaspray peppaspray Eh, och så är det lite eller nytt, vi har ju lite att ta i fatt. Det eh, här mycket märkliga då att Göteborgs stad vill underlätta för utlänningar att köpa bostäder. Jaha, vad, vad är det här nu i tanken ifall ni inte har läst? Nej men det är så här då, det finns i de så kallade utsatta områdena om man undrar alltid vad det är de är utsatta för. Och svaret är såklart att de är utsatta för sig själva och för varandra. Eh, där är det lite svårt att sälja bostadsrätter förstår du. Det bespråvlde här på att det är ingen vettig människa vill bo där, men det finns ju klart de här utsatta människorna då som är de utsatta först själva, de vill ju bo i de här utsatta områdena eh för att de tycker väl lite att de är så utsatta. Men det krävs en kontantinsats Magnus 15% behövs, behöver inte vara kontant givetvis, men alltså 15% måste du ha sparat ihop själv sen får du låna ihop resten av pengarna. Och de här pengarna finns inte så du riktigt på bankkontot. Eh och då kan man ju då tänka att då finns det väl inte alls, men så är det inte utan Martin Öbo som är från Göteborgs kommun har menar att de här pengarna finns i släkter och i familjer. Men då de har de uppstoppat i äntarmen eller vad det är man menar. Eh men då har de haft ett stormöte här då med eller ett möte med de stora bankerna för att informera då om ge en mer nyanserad bild av situationen. Jag har grubblat ganska mycket på det där Mindus, man vill ju inte vara Jag vill inte vara fördomsfull här på något sätt. Men jag har väldigt svårt att få det här att pengarna finns i släkter, i familjer. Det, det kan inte handla om något annat egentligen än svarta pengar som har kommit igen. Någonting från kriminalitet eller helt enkelt pengar man inte vill ska synas. Man vill slippa, slippa gå på bidrag. Kan du komma på någon annan förklaring? Nej, allt för sämtligt så är det ju det. Om det inte är någon som har sparat utanför banken då i 25 år och fått ihop en jävla massa leg som ligger där. Men... Men nej, jag tror nog att du har helt rätt och det som är intressant är ju här att de här pengarna som jag menar för vanliga människor så kan du ju inte ens växla in liksom 10.000 sätta in på bankkonto utan att du ska ha en lång lista på. Nej. Vad som gäller. Men det här är vitt utav det som migrationsavtalet handlar om och vitt utav det som man man liksom i bakgrunden arbetar med ju det är att få banker till exempel att acceptera helt enkelt ja den har typ bland svarta pengar när det kommer från vissa befolkningsgrupper. Mm. Jag tror eller står på lite jag tror faktiskt inte det kommer ske för att att, att få minst en rätte men du har ju någon sagt banklicens och den den är en väldigt grundläggande men man vet aldrig murstig murstig murstig. Ja. Kanske börjar man med 14 i valuta kontantinsatt så är det 1 i märkliga blöta kontanter till exempel för de de måste ju sälja de här bostäderna på något sätt. Eh mm. men att kommunen ska gå in och påverka bankerna på det här sättet ja det är inte förvånande men ni ser ju hur mycket man förändrar reglerna istället för att förändra hur folk beter sig förenklare och ändra på reglerna. Och just att det skulle vara ett motiverat det det skulle inte få dem alls att de här specialreglerna kommer inte hjälpa gälla svenskar utan då minoriteter, nyanlända, ensamkommandeungdomar, ja, nya svenskar, vad heter de mer, ny-svenskar, kulturberikare, ja, vad för det nu kallas. Då det ser också här hur man liksom hur man hur man uttrycker sig så att ja, men det finns pengar i släkten och de här har liksom eh, som går att använda. Det säger man om de här människorna. Hade det varit för svenskar det så här, ja, det finns dumma svenskar som inte som som sparar privat eller på egen hand eller som inte använder bankerna det är säkert svarta pengar och elände va men här är det liksom legalt och bra och schyst och bara återigen då, peta på den här jävla barbölden som är riklieriet. Mm. Mm, mm, mm. Och som du sa där alltså migrationsavtalet säger ju man resonerar ju kring det här att bankavska AG eh mycket bättre villkor åt eh, utom europé mm. för att de ska komma igång eller vad det nu är man kan tänka. Ja. <laughs> fast var skönt där. Ehm um, ja, det var egentligen det vi hade. Jag vet inte om Sick Tolleten Hebelin kanske den så kallade Arya Blatten har skrivit det är väl bra det för de här ryktena har ju gått länge eller rykten och rykten är det knappt. Eh, uh, hejar Dan Hebelin fortfarande på AFA. <kör> jag vet jag Ingrid pratar med mig på den Ingrid Konrad och det handlar om att Dan Hebelin som blev för tiden är någon slags ja, högerextrem moderat och som som gör det väl bra tycker jag eh har för inte så länge sen då skrivit om att antifascistisk aktion att vad var det hon skrev hon jag läste det i Morsse. Det är inte våldet i sig som är problemet Magnus utan det är då fascismen som är problemet och hon ganska tydligt säger att det är helt okej att kasta bajs och ägg och stenar och misshandla folk som som tycker något annorlunda och hon är inte skillnad från Katarina Jarnusch inte på något sätt förklara sig och hamna i en diskussion då med Areblaatten. Han har man har en blogg man kan gå in och läsa både utan att skydda med honom är är bra där hon verkligen försvara sig kan man säga. Eller försöker förminska det här i alla fall och fortfarande gör ja, man det är fascismen som är problemet och verkar inte alls vilja se att ja men där man hylla våld mot meningsmotståndare tar du tar du av från det som man säger. Jag vet inte vad du har för in insyn åsikt hur man nu vill formulera sig om han är bland. Alltså jag har problem med alla de här Mm. Jag har problem med, med icke-svenskar som ska vara företrädare för vår sak. Jag har problem med alla eh sverigevänner som hyllar varenda icke-svensk eh, eller de ny, uppvaknade eh, första generationen, eller hur de kallar sig vågens dissidenter. Jag har problem med allihopa. Ehm jag tycker de ska hålla sig på sin plats, helt enkelt. Eh och det gör de inte. Eh varelder Anhel Berlin så alltså Först och främst finns ju en sjukdomsbild hos henne som som vi bara kan nämna i förbigående det är verkligen något tanke alltså ja, man själv var sagt. Ja, ja precis. Ehm um, sen uh... jo men vad var det? HD eller vad var det? Nej, det du var ju bara en så, ju borderline. Ja, okej. Okay. Mm. Hon har ju varit nära att ta livet av sig liknande då. Ja. Mm. Twittrade ut ett hon twittrade ut ett uh, ett meddelande så polisen kom hjälpt henne. Hon var ju nu på Ehm men alltså det, det är ju visst ett, ett visst segment <laughs> återigen Tom Hawke Twains ord till er i början av en förändring så är patrioten själv synte modio föraktad. Ehm men sen när han saker och framgång så kommer resten för att då kostar inget att vara patriot. Mm. Och det är där vi bör hamna. Just nu så är det en massa människor eh eller en massa det är allt fler som kliver på goda människors ryggar. Alltså de patrioter, de nationalister som vi 20, 30 år har släpat fram detta som som är har förstörda liv ehm um, ingen ekonomisk framtid, ingen pension ser fram emot. På deras ryggar kliver mm. de här fram, han Hebeline, Katarina Janus med flera med flera. Eh, visar ingen respekt för det som har liksom lagt grunden för deras arbete utan tror sig vara någon form utav fränsare. De drivs fram utav lika okunniga eh, så kallade sverigevänner. Så mm. det är så livet ser ut och inte inte mer med det var. Men men att tillmäta de här människorna mer av vad de förtjänar, det gör jag inte därför bryr jag mig inte om den här diskussionen. Arya Blatten talar. Han har 200.000 Youtube prenumeranter. Det säger precis det jag vill ha sagt då. Eh och och och jag lägger mig inte i det utan jag fortsätter på på den inslagna vägen som jag har gjort på mm. senaste 20-30 år. Ja men det är sunt för jag jag behöver lite påminna dig. Jag är kanske inte naiv men men jag känner att fastna i det här. Ja men det är bra att de gör någonting men det tycker jag Verkligen det du sa då, att de kliver på andras ryggar och riskerar oerhört lite för att andra har riskerat allt gång på gång och blivit motarbetade mot de här. Som då, när Anna Heberlein skriver så här, det är inte frihetskämparnas och antifascisternas våld som är problemet. Bara det. Problemet är förtrycket och det är fascistiska ideologier dessa reagerar på. Så sen 13 skruven i sydsvenskan det är skillnad om man slåss för eller mot fascisme om man är för eller emot alla människors lika värde och rättigheter. Under beteckningen våldsbejakande vänsterextremism är dödliga grupper som revolutionär fronten och antifascistiska akton. Revolutionär fronten som i min sak våldsamma uppger i sin programförklaring att de kämpar för socialism, antifascism och kvinnors rätt. Afta som ett landsomfattande nätverk av antifascistiska grupper har som ytterste mål att krossa fascism. Och jag angående Lars Vilks, givet om 2015, det var inte länge sen. Han har gört så fascistiska kvetsar och hetsar mot muslimer. Det har jag en liten tolerans mot. Det faktum att vi får säga vad vi vill innebär inte att vi bör säga allt vi kan. Det faktum att vi får säga vad vi vill innebär inte att vi bör säga allt vi kan, där har vi hört hundratals gånger. Jag vet inte vad det för hitter bra men. Och som sagt, hade hon bara sagt. Ja, ah, jag hade helt fel. Jag var lurad eller så där. Då då hamnade vi i ett helt annat läge. Man kan fortfarande åsikter om det, men det här och, och som vi ser ganska många än då, han hibbelar ju bara ett exempel. Man vänder med eller mindre 80 grader på väldigt kort tid och låtsas som ingenting. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt av att sitta och försöka förklara hur jag hade fel och att jag har ändrat mig och jag ska försöka laga den skada jag har gjort. Och är det är inte lite undret Magnus då. Varför kan han inte bara säga jag hade fel? Vore inte det vara bra alltså för även henne själv att hon borde förstå att folk skulle få mer respekt för henne då? Nej, men det är ju business. För många det är, för människorna har ingen nämnd, ingen glömd. Så är det business. Men även, även, även businessmässigt. Hon har så att klara sig. Hon har det hon behöver. Hon har valt den vägen. Hon går och andra har gjort annorlunda. Jag menar, det, det är vad det handlar om. Mm. Hon, hon känner inget behov för att förklara sig för populacern. Hon vet ju inte var hon kommer stå imorgon. Nej. Ehm, äh, varför fick gräva ner sig liksom? Ja, äh, och det hon är kännetecknen vissa senion som har. Eh, jag tycker att det det som är intressant där, det är att vi får se vilka som står kvar när det börjar blåsa igen för att vi är inne i en period nu där det faktiskt är opportun att bli lite sverigenvän. Mm, mm. Det kommer inte att hålla i sig. Det kommer komma bakslag. Det kommer komma svåra tider. Vi såg ju Bir robat hungern och liksom eh vända kappan efter vinden och, och liksom söka sig tillbaka till etablissemanget. Mm, mm, mm. De här människorna kommer också ehm ja vi får se som sagt vilka som står kvar. Jag är rätt säker på att jag vet några stycken. Eh och det är de som står kvar. Det var de som stod där för 20 år sen. De kommer stå kvar så att det är såna de är, men de här nya som kommer. Det är lite som i de här Vietnamfilmerna du vet. Man lär sig inte namnet på dem de första månaderna för de kommer ju ändå dö. Det är nästan samma Nej. sak här att vi får se helt enkelt när det blir bit i jobbet. När när det inte när det inte fätt på på lönekontot längre. Är de beredda att leva som vi har gjort i alla år? Ja. Vi får se. Nej, det är det de inte. Och det visar också lite vad det är de det är ju ganska på test vad du faktiskt kämpar för. Eh, kan du tänka dig att göra det gratis och eh, i många fall eh, betala ett ganska högt socialt pris. Eller gör man det bara när det passar. Och bara kort här sista. Anhevela eh, ändå. Rasistiska, islamofoba och antisemitiska rörelser växer. Vi lever i en tid och grupper ställs mot varandra och främlingsfientliga åsikter vädras öppet. Det var då. Nu låter det så här. Den banala godheten har hävdat att vi inte får ställa grupper mot grupper. Den banala godheten har genomsyrat all offentlig debatt, frodats på kultursidor och påverkat nyhetsrapportering. Det har avslagit politiker, kastrerat polisgården och infiltrerat myndigheter. Den banala godheten har lett Sverige rakt ner i en avgrund. Tänk ett kommatecken där. Och jag har varit en del av denna banala godhet. Mm. Ja, Men hon kom ju långt med. Hon kom ju långt med. Detta om detta. Då var det slut för idag. Med det här i alla fall. Det är roligt tycker jag. Eh imorgon kör vi igen 0700 igen så klart uppe, upp en timme tidigare såklart som jag har fått i lite lite mat så ni har högt och fint när jag har höjt och fått ett blodsocker av Magnus sätt igång. Och berättar jag vad blir det av Mannus? Det har jag ingen aning om men men eh, jo, det vet jag faktiskt visst det. Med största sannolikhet så kommer det bli lite Donald Trump eh, för att han håller tal i natten vid 3-tiden ja, angående situationen på mexikanska gränsen och ja, eh, mm, det kan bli spännande. Det kan bli spännande i Moni Daniels timme som är betydligt mer förberett och schemalagt än det här lite struliga gånger Magnus där det verkar vara fullständiga en arkiv i det första avsnittet av Svegots alldeles egen Prepper-podd som heter Fri beredskap med mig då och min vän Robin som även är en större ledamot i det fria Sverige. Sen är det också... Ja, men det kom i komma här under dagen. Hoppas jag får tillfället heter det Nilssons spirituella kvart. Det är inte det bästa namnet för det är inte en kvart och men spirituellt det är det Anders Nilsson för han assoc tror folk är sämlig. Pratar jag pratat med han flera gånger innan, men nu tar vi ett nytt grepp på detta. Han berättar bland annat lite om sin politiska bakgrund och hur han kom in i det här asatroen då och vilken alltså under lång tid har han fått kontakt med sina förfäder. Mycket intressant så missa inte det helt enkelt. Det är bara klockan 8 till 9 och vad händer klockan 9 man görs kanske vadå? Ja i morgon då. Ni får ja varje vardag klockan 9 då är det ju nyhets jag vet inte vad det heter. Nej, det här, morgon, det ser jag just nu. Svigot. Ja, morgon med svicket heter det. Ja, ja det info på morgon med svicket. Och vad var det här när vi sa? Jo, det här 3 timmars segmentet kommer ju döpas till Sverige vaknar såklart. Mycket fett. Eh, då så gör vi så att vi tackar för oss, vi tackar er som har lyssnat på vi vill såklart. Ni vill plusprenumeranta så villgot.se/streckplus också klart inne även medlemmar i det fria sverige.se i mig